Juhász Péternek szerintem a tévedés minimális kockázatával mennie kell. Juhász Péter élettársa és a három gyerek története szerepet kapott a a pályán pénteki felvételén is. Amikor a műsort közösen eléggé el nem módon, miért kell nekem ilyen programokra biztatnom a barátnemet, megnéztük. Ő utólag azt tette szóvá, nem egészen civilként, mégis hozzám képes civilként, és a három gyerek, és a kiszivárogtatás. És a kiszivárogtatásról valamilyen formában tejtettem hogy szakmailag ott dögölnének meg azok egyébként, akik ilyen adatokat kiszivárogtatnak és lehetővé teszik, hogy... A sajtó úgy ugorja rá, hogy abból politikai tőkét lehessen kovácsolni Juhász Péterrel szemben, de semmi se, semmiképpen sem mellette. De tényleg a három gyerek. És azt kérdezik, hogy négy évvel ezelőtt jól tette Juhász Péter azt, hogy élettársával és az akkor négy évvel fiatalabb gyerekekkel mutatkozott, az nem jelenti azt, hogy ami most történik, az rendben van. Van úgy, hogy négy évvel ezelőtt sem volt valami rendben, és van úgy, hogy valami most sincs rendben. A buli negyed marad, a szavazóképes lakosságnak talán a 15 százaléka ment el. Halvány lila gőzöm nincs, hogy a kejfejancsit hánya hallgatják. Honpol a Krisztina megszólalásán keresztül azonban itt követem meg a Juhás családot és szólítom fel arra, hogy hasonló esetben talán mégse tartsák. Csukva a szájukat. Juhász Péternek, mint politikusnak mennie kell. Itt nem politikus, hogy vesztett vagy nyert a magánéletében, szinte közömbös. Nem érdekel, hogy mi van Amerikában, és nem érdekel, hogy mi van Franciaországban, Izlandon vagy Akam Az a sajtó, amely kiszivárogtatás következtében tőkét kovácsolhat valaki ellen, annak a szó nem fizikai értelmében pusztulnia kell. És a munkahelyükről ki kell rugni azokat, akik ezt a kiszivároktatást lehetővé tették. három gyereknek biztosítani kell a normális felnővés lehetőségét. Egyébként pedig akinek szégyelniük kell magukat, azok szégyeljék magukat. Jó reggelt kívánok ma 2018 február 19. 7. Van a pontos idő 8 percel múlott 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Egy téli napon, amikor mínusz van, de süt a nap. Tol, Süfer András 8-tól Szigetvári Viktor, fél 9-től Jeszenszki Zsolt, 9 órától Fekete Péter. Én vagyok idelen. Szerec-e még? Sötét és idegen. Vőttem az ég. Ném a szám. Lehet jelentkezni a most szerdai Zugló TV 7 órás szívővendégének a pozíciójára. A gmail.com 655-től nagyjából 7 óra 50-ig tart az elfoglaltság. Az Ondvezér park környékére kéne eljönni. Zuglója előnyben de szóba jöhetnek budapestiek is, akik nem zuglóiak. Azt nem mondom, hogy vidékiek kíméljenek, de budapestiek ezen belül is zuglóiak jelentélezésére számítok. Mához egy hétre, 26-án ismét nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. a lelkem, mert a szívem nem Jelentkezni lehet a Zugló TV két csaposok műsorának civil vendégének 7 órától dörö.fi és lehet jönni 26-án este fél 8 a nagyon messzire jött ember következő összejövetelére. Aquarium Club volt lokál február 26-án 70 este fél 8 órától a belépés díjtalan Bakás Filippo önök meg én. 061 egy és nulla figyelek a vámire nulla 30 6 7 7 1 1 1 és nulla hat egy Ma reggel besorszámoztam a napokat, és annak függvényében természetesen, hogy kinyeri majd a választásokat. Annak függvényében alakul úgy az élet, hogy még 36 vagy kevesebb adás lesz hátra. 90999 és 0367. Az ügyben intéztem felhívás dönököz, hogy jöjön el valaki a Zugló TV most szerdai felvételére 7 és 8 között este a két csaposok, amikor csak úgy civil módon beszélgettünk az életről. Ebből talán még 5 vagy 6 hét van hi hátra. Jövő héten, 26-án nagyon messziről jött ember, abból is talán még három van hátra. Van bennem egy ilyen általános visszaszámolás, és annak függvényében, hogy hogy alakulnak a választások, még 36 olyan nap, mint a mai. 06 és 0 Hát nem viszik túlzásba a telefonálást, annyi baj fél nyolc után már úgyse tudnak telefonálni, mert nem lesz interaktív a műsor. Fél nyolctól Siffer András nyolctól Szigetvári Viktor, fél kilenctől Jeszenski Zsolt, és 9 órától. Fekete Péter. Fekete Péter egy nagyon fiatalan meghalt poradmester kapcsán, fél kilenctől Jeszenski Zsolt. Hát, ez a plusz-minusz már önmagában elegendő volt számomra ahhoz, hogy az, arra gondoljak, hogy beszélgetnék vele, de tegnap néztem az Index videót, Ugye van egy ilyen, erről már beszélgettünk különböző jelentésben, ott, ott voltunk köcsén, ugye, ahogy leszólítják a médiamunkások a különböző Fideszes eseményekre érkező Fideszes notabilitásokat, belül, egyébként ugye nem állnak rendelkezésre, és <kül> ez valami megfelelő módnak tűnik, szerintem nem, de Ugye arra szoktak hivatkozni, hogy egyébként nem állnak rendelkezésre, akkor valamit kell tenni. Most tegnap Dezső András kérdezte Jeszenszki Zsoltot, hogy miről, én már nem is emlékszem, talán az Eliosról, talán másról. Amire Jeszenszki Zsolt azt mondta, hogy szívesen válaszol Dezső András kérdésére, hogyha lenyomja őt támozban. Magát a videót meg lehet nézni az Indexen, ezt követően arra három méterrel, és elkezdtek támaszozni, amit egyértelműen Jeszenszki Zsolt nyert meg, hogy ez azért van így, mert ő előre felkészült erre, vagy azért, mert Dezső András fizikailag gyengébb, a Kejféjancsi megítélése szempontjából teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy az az újságíró ráadásnak Dezső András azon kevesek közé tartozik, akiket én szakmailag nagyra tartok, emberileg nem tudom megítélni, mert nem ismerem. De az aki egyébként képes egy ilyen kihívásnak eleget tenni, az ott konkrétan a tökéletes szakmai alkalmatlanságáról tesz tanúbizonyságot, és hogy egyébként mennyire alkalmas, arra nem tudok válaszolni. Tehát ha visszagondolnak a Rizsporos intrikákra, ahol ugye a vidéki földesúr annak a függvényében juthat el a királyhoz, hogy segítsen a király neki, hogy lecsapolhassa a földjein a mocsarat, mert egyébként mocsárlászban halnak a jobbágyok, hogy nőket kell lefektetni, egyébként ugye kiáró emberekkel kell találkozni, a kiáró emberek azok közlik vele, hogy a király akkor fogadja, hogyha párbajban gyűsz, ha leisz másokat az asztal alá, ha nőket fektet le, ha párbajozik, ha olyan dolgokat csinál, aminek az íg egyetlen világán semmi köze nincs mindahhoz, amitől az ő jobbágyai halnak. Nos, aki egyébként egy kérdésre adott feleletet annak függvényében e, hajlandó megtenni, hogy a másik hajlandó-e vele támaszozni, arra azt lehet mondani, hogy hát Istenem, kopaszbátorság hova vezet, de az, aki egyébként ennek a felhívásnak eleget tesz, és elkezd vele fekvőtámaszózni, innentől kezdve tulajdonképpen az én megítélésem szerint a tévedés minimális kockázata mellett tökéletesen mindegy egyébként, hogy lenyomja -e a szó, szoros a szó átvit értelmében jeszesz yes, yes, vagy sem. Valami olyasminek megy beléje és elébe, és egyáltalán amely, amely ebben a mai világban valahogy egyre inkább elfogadhatónak tűnik, független attól, hogy azért hasonló még nincsen, tehát hogyha önök bemennek a Hentes üzletbe és kérnek tízdek a Párizsit, akkor az nem mondja mármint nem mondja a Hentes az, hogy akkor előbb legyen ezt szívesek megmondani, hogy mi a vegyértéke, nem tudom, mi családot, vagy hogy Lomonoszóv hánytól hányig érdeát, de hát ki tudja, hogy ezekben a kvízteli napokban, időszakban, mikor következik ez be, fal és piramis, de azt gondolom, hogy plusz mínusz pluszban, szóval, hogy ez, ez abszurdum. Jelentősége? Hát nézzék, eldönthetik. Én minden esetre ennek örvén úgy gondoltam, hogy ajánlok egy beszélgetést Jeszenszki Zsoltnak, a ajánlottam egy beszélgetést Dezső Andrásnak is, de ő csak SMS-ezni tudott, nem tudom milyen körülmények között volt nem beszéltünk, kérdezte tőlem, hogy jöjtlete. Én erre se válaszoltam. Most reggel 7 óra 18 perckor válaszoltam, és a Jesseski Zsoltán folytatott beszélgetésem ez ügyben nem nagyon fogja megváltoztatni a véleményemet. Egy vezető portál vezető munkatársa nem csinálhat magából és az indexből hülyét. Illetve csinálhat, de akkor annak így meg a levét. 061 489 099 figyelek, ha van mire. 2018. február 19-e hétfő van, és 8 perc elmúlott reggel 7 óra, meg még egy negyed óra. Ez a Kejfej minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialajános János műsora. Én vagyok Fiala János, önök pedig az én hallgatóim, de mondhatta volna fordítva, és önök az én hallgatóim, én pedig Fialajános János vagyok. Hívtam önöket szerdára, este 7 órára, a Zugló TV két csaposok műsorára, amely hét civil vendéget fogad, annak érdekében hogy Zuglóról vagy a fővárosról leszék. szó. Ha van ilyen jelentkező, ő küldje el a nevét és a telefonszámát: kukac@gmail.com. Azt hát is elmondtam, hogy egy hét múlva, február 26-án, február utolsó hétfőjén, ismét lesz nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lakájában, Bakácsal Filipokval, önökkel is velem. Egy evidenciákat felbontó beszélgetés, ahova a belépés díjtalan... Végül, de nem utolsó sorban ajánlottam a ma reggeli amely nagyjából még 7 percen át lesz interaktív, ami azt jelenti, hogy be lehet telefonálni bármilyen témában, vagy már ajánlott lehetőségek közül lehet választani. 0614890999 és 06 és ezt a mostani csöndet, illetőleg a Petit számot felhasználom arra, hogy elmondjam, hogy a honpolával elmentünk tegnap, uh, <coughs> Veszprémben megnéztük a Sagá kiállítást ott van ruhatár ruhatár, nincs ilyen szerűség van szekrények ha be kell dobni pénzt és akkor ki lehet venni egy kulcsot nos a szekrények kizárólag euróval működnek eurót nem lehet kapni a pénztárban Nálam éppen nem volt euró. Kérdeztem a hölgyet, aki egyébként ezében felvilágosítással szolgált, és azt mondta, hogy 2006-ban valaki nagyon optimista volt. Már a tekintetben, hogy euróra állította be a szekrényeket, de euróval sem működik mindegyik szekrény. Ezt követően az esetből felvilágosítást tartottam a veszélyes származású Navracsi Tibornak, akivel a beszélgetést itt most nem ismertetném önökkel. A kiállításnak nem ez a lényege, csak gondoltam, hogy ilyen izelítőnek elmesélem. Jó Ennél több türelem kell. 06148909999 és 0636771161 Jó reggelt <coughs> igazából arra lennék kíváncsi, hogy Lázár úr 2009 hogyan találkozott -e egy felcsúti fiatalemberrel, aki éppen elvégezte az étemet, alapított egy céget, és 9 millió forint árbevétele volt, hogy hogyan találta ki Lázár úr, hogy ez a cég lesz a megfelelő egy majdnem 1 milliárd forintos hódmezővásárhelyi beruházásra, tehát a, a, a, igazából... Hogy ezt a kérdést valaki ezt feltennének kisebb erőszinten válaszolna, akkor tudnám megnyugtatóan tisztázni a helyzetét én úgy gondolom. Nulahat egy és nulla Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallásra. Most szólnia kéne egy CD-nek, de nem szól. Jaj, Isten. Átrakom a másik lejátszóba. Ha nem telefonálnak addig csönd lesz. Jó reggelt! Jó reggelt. Megkérdezem megkérdez, Szigetráli úrtól, hogy miképp az egyik ajánlásokat gyűjteni, elindultak az a ezt már megtehetik. Köszönöm. Na még egyszer? Megkérdezem Szigetráli úrtól, Úgy mondja meg, hogy hogyan kezdenek el ajánlásokat gyűjteni, megkezdődött az idoszkamkör, ezt megtehetik. Nyilvános ez helyen, háztulálva járnak. mennyiben, tehát, mi olyasmit fog tudni mondani, ami az ön, tehát nem ugyanúgy, mint bárki más? Nem tudom mások, nem tudom mások, miképp csinálják. <haz> Jó, megkérdezem. Nulla hat egy, négy nyolc, és nulla hat, harminc, hét, hét, egy, egy, hat, egy. A felhők mögül bújik elő a nap, Mind jobban vágyom, hogy újra lássalak. Nálam a fejsze, de ölni nem fogok, Kerítésbontok, szabadságot hozok. A fejem tiszta, a céljaim bontosak. Nem lehet semmi, ennél most fontosabb. Szégyenkezni a múltért már nem fogok. Erités Szabadságot hozok Szabadságot hozok Még egyszer felajánlom, mert már elmúlt 7 óra 30, ebből a számból még két és fél perc van, elvileg ennyit ellophatnék, Sifer Andrástól hatályelefonál valaki, 0614890999 és 0636771161 és most nem kezdem elmondani, hogy először másodszor, harmadszor én elkezdek telefonálni, hogyha alatta befut egy telefon akkor övé az elsőbbség ha nem akkor a mai interaktív résznek annyi Szabadságot tudok Hát, hogy a szombati műsorban megkéred, a négy vendége, ezt hogy mondják meg, készek a felére mi az érdeklődési oldalról, politikai, vagy esetleg, hogy megtenni, a szipperről a ti a szipperről a ti szerző is szipperem, miszerű válaszolni megmondtasz, a szipperi Lett. Végül is tulajdonképpen, tulajdonképpen törölve, mert az ilyen fosztóképző az minden következtében született az az ígéret, vagy az a fogadalom, vagy megfelelő rész húzandó, hogy az április 8-ai választás, akik te nem fejtezt ki politikai tevékenységet, mert közben mégis időnként vélemény nyilvánítasz, de magad húzod meg azt a határt, hogy meddig mészel, de nem mi értelme van így ebben a formában? Jó reggelt, én, én egyetlen dolgoztam, mondtam, hogy április 8-ig én a választási kampányal, pártpolitikai dolgokkal, illetve főként a pártom belső dolgaival, illetve döntésével egyáltalán nem kívánok foglalkozni, pont ennyi. Én nem azt mondom, hogy nem ide véleményt a világ dolgairól. De nem mi értem? Ennyi, ami ennyit hogy nem hogy 8... nem kívánok a választási kampányban semmilyen módon részvenni, nem kívánok semmiféle félreérthető helyzetet létrehozni, ennyi. Amivel egyébként milyen célt szolgálsz? Azt, hogy nem, nem kívánom befolyásolni azt, ami történik konkrétan. Tehát a... És miért nem kívánok befolyásolni? Mert hoztam egy döntést 2016. május végén. De az a döntés, az erre is vonatkozott? Később ezt én erre vonatkoztattam maradjuk <gülüyor> De pontosan, de most most nem csalafinten ki akarsz belem úzni Egy valamit, amit nyilván nem, nem fogok. De nem, de nem, te e, nem, nem, nem, Ez az, amire elmondtam, hogy április 8-án, éjfélkor nagyon szívesen Figyelj, mondom, mi tökéletesen kiegészítjük egymást, mert okay. te közölted azt, hogy te április 8-áig nem fogsz ilyen megnyilvánulásokat tenni, én meg nagyjából április 13 ig azt mondtam, hogy április 13 ig csinálom azt, amit csinálok, és utána ebből Super. meg kiszállok. Igen, na. Úgyhogy mi ketten kiteszünk egyet. De lehetséges, hogy te teljesen kiteszel egyet, én pedig nulla ne, vagyok. Nem, nem, nem, nem, ez most egyáltalán nem altruizmus a részemről. Um, én a fogok beszélgetni Szigetvári Viktorral, fogok beszélgetni Jeszenszki Zsoltas, fogok beszélgetni Fekete Péterrel. A Fekete Péterrel való beszélgetés, ugye a magyar cirkuszigazgatójának egy szomorú aktualitás, mm. uh, Itten a felajánlottam neki, közöttünk lett egy ilyen munkakapcsolat, hogy az ifjú porodmester halála kapcsán, ha akar mondani egy gyászbeszédet, egy búcsúbeszédet, ő egy ízigvérik cirkuszi ember, akkor ám tegye, belétve azt is, hogyha ezt nem akarja megtenni. Ez yes, is volt, régóta akartam beszélgetni, <coughs> többször szoktam bele, egyébként, ha szóval velem szóba áll, vagy nem tudom erre mi a kifejezés, hogy... Egészen döbbenetes számomra a yes kiknek a szereplése a médiában. Már a tavalyi heti válasz is megdöbbentett, de a plusz-minuszban nyújtott... Hát most szándékosan nem mondom, hogy cirkuszi teljesítményük, mert akkor valami esmét állítanék, ami, ami, ami dehonestáló vagy pejoratív. Minden esetre én a jeszenszkizsoltot se értem, hogy miért hozza ilyen helyzetbe az apját. Én a Jeszenszki géza se értem, aki számára nem Jeszenszki Géza, hanem Jeszenszki Géza úr, hogy ő egyébként ennek, hogy miért elkötélnek. De ezt csak annak örvén mondom, hogy minimálisan azt feltételezem, hogy valamelyik műsort látod a plusz-minuszban, amiben egy olyan családi bitának voltam, vagy lehettünk a szemtanúi legutóbb, ami engem zavarba hozott. Nem tudom, láttam. Nem, nem láttam, nem nagyon szoktam tévét nézni, megmondom, hogy szintén viszont a heti válaszinterjúra meg elég jól emlékszem. És ez téged nem hozott zavarba, kicsit olyannak, mint hogy egy apa a fiú beszélgetne, amiben nem nagyon értett szóval, hogy, hogy, hogy, hogy ökövívó hát meg. egy kis zavarba hozott, ugyanakkor nem lepett meg, én mindkettőjüket ismerem, úgyhogy e, tulajdonképpen semmi nem mondjam, e, meglepő nem volt. A, persze abba van zavarba ejtő, hogy ezt kitet egy ennek mi a műfaja? Minek? Hát a, annak a heti válaszinterjúmnak. Hát egy pár, páros interjú volt. Nem félrejethető módon, Jeszenszki Géza és Jeszenszki volt egy súlycsoport? Ugyanaz a sportág? Szerintem igen, tehát tudnék, én értem, mire akarsz rá kérdezni, én azt gondolom, hogy persze, tehát a Jeszenszki Géza tapasztalat a világlátása nyilván, és ezt gondolom ezt a fiasa verszízókon az nyilván nem összehasonlítható a fiáéval, ugyanakkor pedig Jeszenszki uh, Zsoltnak még akkor is hogy egy csomó kérdésben eltére véleményünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor vannak ilyen jó, jó illetve kreatív meglátásai a világ dolgait. Illetve. De én hát akkor is zavarba más, jöttem. Én már más, más, mikor... Nem tudom, hogy te mit mondtál. Amikor az egyik rokonod arról beszélt, hogy hogy forog a család a síriában, nem ezt mondta konkrétan, de nagyjából ez volt a lényege, hogy hogy viselkedhetsz ennyire azon értékekkel szemben, amelyeket annak idén a családodban tanultál, hogy ez hol volt, még az is lehetséges, hogy én készítettem, de ennek kicsi a valószínűsége, úgyhogy uh -huh. én valószínűleg hallottam, Uh, de az engem szintén úgy hozott zavarba, mert egy olyan családi dolognak lettem a szemés aminek ugyan volt a családon túl is valamilyen tartománya, engem maga a családi rész azonban olyan mértékben lekötött, hogy azt mondtam, hogy elnézés, én ezt nem szeretném végighallgatni. Egy teljesen igazad van, csak azért itt, itt a, az én történetem és a Jessenszki kritájuk között van egy óriási különbség, hogy legalábbis amit én a heti válaszban olvastam, meg utána, ami ennek folyamánya volt egy időtint online sajtóban, azért az egy, hogy mondjam, a sportszerűségi, ízlésbeli határokat betartó pengeváltás volt apa és fia között, de tisztában vagyok azzal, hogy persze ez is okkal vált ki borzongást ilyen bizonyérzés sokakból. Ami engem érintett ott, hogy mondjam, szóval abba, abban, hogy ott egy abszolút ízléstelen és minden határon túlmenő ilyen na, nemtelen családon belül beleszállás volt. Most arról nem beszélve, hogy azért abban a helyzetben, arról, illetve ebben a helyzetben, amiről most beszélsz, vagy beszélünk, azért arról van szó, hogy adott egy apa, aki Magyarország rendszerváltás utáni első külügyminisztere később nagykövet volt közismert. Részben egyébként egy tanár részben pedig politikus, vagy volt politikus. Másrészt meg ott van a fia, aki nem csak DJ-ként ismert, de ha úgy tetszik, közíróként, közéleti szereplőként is. Az én esetemben pedig egyszerűen az történt, hogy az a bizonyos rokon, az gondolom, hogy ezzel a perpatvarral próbált némi ismertséget szerezni magának. Tehát no, én a két történetet Jó, visszatérve egyébként, mondvára, hogy te nem láttad a tévébeli műsort, holott, azt tudnám ajánlani neked, annak a leíratát is meg lehetne nézni, hmm. de, az, de egyébként hmm. az... Ott azt most inkább nem idézném, de amikor Jeszenszky Géza még a legelején arról beszél a fia kapcsán, hogy egy megkésett pubertáskori lázadás ez Zsoltnál, azért az ne haragudjál onnantól kezdve az egész nem igazán komolyan vett. Igen, lett, kap, én ezt értem. Nyilván itt a szöveg jó lenne ismerni. Hát itt van, a, a, ez a heti válasz. Jó, értem, értem, de... Én azt látom, hogy a, hogy a maga a sajtó olyan szituációkat tud teremteni a publicitás érdekében, aminek úgy tesznek eleget a felek, amiről én beszélni őket, de hát nem vagyok ott minden szituációnál. De beleértve. Gondolom egyszer, a, a, az, hogyha ők maguk önszántukból úgy döntenek, hogy belemennek egy páros interjúba, belemennek egy tévés beszélgetésbe. Mondom, ez is okkal okoz némi irritációt vagy érzést a kívülállóban, de azt gondolom, hogy ez egy egészen más történet, mint hogyha a családtagok a nyilvánosság előtt küldözgetnek egymásnak, nem tudom, nyit leveleketnek, bocskondiázzák egymást, ennyi. Jó, én nem tudom, ebben neked ö, igazad van, én nem tudom, hogy a Yesens Kiknek a vendégszereplése, amikor fog odáig fordulni, hogy egyszer csak az egyik fél valamit fog mondani adáson kívül, mert valami olyasmit adott vagy kapott műsorban, ami ezt váltja ki belőle, de ezt természetesen neki kell eldönteni. Én úgy gondolom, hogy hármas leléptetés jár ez egésznek annak, aki ezt adja és a két szereplőnek, de erről fog beszélgetni, amiben egyébként ez akkor döntöttem el, hogy megpróbálok a eszhez issortal beszélgetni, amikor Tnap volt Orbán Viktor évértékelő beszéde, és ezt ugye felhasználja az ellenzek sajtó arra, hogy az oda masírozó, masírozó, törölve, mert ez már is egy hangulatkertű szó, az oda menő fideszes potentáktokat leszólítsa, és különböző kérdéseket intézenek hozzájuk. Most, hogy mi a kérdés, és teljesen mindegy, ez Eliós ügytől kezdve bármi lehet, mondván, hogy egyébként őket nem lehet szóra bírni, <kül> és Dezső András, aki szerintem az Index kiváló munkatársa, tehát nem tartozik azok közé, aki a 12-1 tucat leszólította Jeszenszky Zsoltot, aki minden átmenet nélkül közölte vele, hogy szívesen áll a rendelkezésre, hogyha legyőzi őt fekvőtámaszban. Amire egyébként Dezsi András kötélnek át, és az, hogy vesztett vagy nyert, az tulajdonképpen számra közömbös volt. Én azt gondolom, hogy ha valaki feltesz egy másiknak egy kérdést, akkor arra azt mondani, hogy ha fekvő legyünk, engem, akkor válaszolok neked, az összetévesztése a királymeséknek, ahol egyébként a király legkisebb lányát úgy adja oda bárkinek, hogyha az egyébként különböző feladatokat teljesít. Tehát az, hogy Dezső András ezt megtette, azzal én úgy gondolom, hogy Dezső András hülyét csinált magából, ami egyébként teljesen Magánügy lenne, hogy ez ezt nem adná le az index, amely így aztán magából is hülyét csinál, triumfál a Jeszenski, aki egyébként pimasz módon valamit mond, és én ebben az egészben is így kerül sorra a páros interjú. Tehát van valami olyan tévesztés a magyar médiának és a magyar közéletnek, amit én nem tudok helyre billenteni, csak azt tudom neked mondani, Siffer, itt valami nem stimol. Ebben nem fogunk vitatkozni, tehát ezt, ezt én is elég döbbentem néztem, tehát pontosan azért, mert Eszenszky Zsolt és egyébként önjogon közszereplő, ráadásul egy politikai rendezvény, tart éppen egyszerűen nem teheti meg azt, hogy így viselkedik, teljesen mindegy, hogy ez az újság egyébként kormánypárti ellenzék. De miért gondolja de azt az, az index, és miért gondolja no. az Dezső András, de Dezső András közömbös, miért gondolja azt az index, hogy jobb, hogyha egyébként ezt bemutatják? Ö, azért, mert ez a stílus, ez a, a, az, hogy a Dezső Andrásik miért gondolják ezt, nem tudom. Nyilván azért, mert ö, alapvetően a hírportálok a kattintás számban érdekeltek. És Jó, de inkább... ez imitációt hoz létre. Minél inkább van egy ilyen videó, videóriport, annál többen fognak rákattintani, ilyen ez már az internet pszichológiája, illetve kereskedelmi kérdés alapvetően, és nem ízlésbeli, vagy politikai. Jasszanszki Zsolt meg azért csinálja, mert ez a stílus, ez eléggé elharapózott kormány oldalon. Az más kérdés, hogy neki ezzel miért kell azonosulnia, és legalább ebben azért szerintem pár lépés távolságot tarthatna a kormánypárti politikusoktól. Jó, csak én elvi kérdést csinálok, jó, Tehát, hogyha te azt mondanád semmit. nekem, hogy fiala, én szóba állok veled, hogy egyébként te kiállítasz egy törtélem akkor azt mondom, köszönöm szépen, Sifer úr, én akkor lemondok erről, akár sikerül, akár nem. Jó, világos, tisztes. Vagy amikor a kerényi azt mondta, hogy x ezer forintot kell fizetni neki, a szintén egy. Olyan... <gül> Jó, csak ezek nem viccesek, tudod? Hát értem az ember kinyába röhög, erre mondom azt, hogy nem értem Jeszenszki-zsoltot, hogy ez, ami elharapózott a kormánypárti politikusok között, ez a fajta. Uh, nyegle, pimasz és a, és a nyilvánosságot tökéletesen hülyének néző stílus. Hát a nyilvánosságot tökéletesen mért hülyének kerülő, illetve a nyilvánosságot tökéletesen híne? Híne? Hát kerülő. Hát nem kerülő, hanem hülyének néz De nem csak az, hanem, hogy, hogy, hogy ugye nincsenek viták. Tehát van, van, van egy-két vitak. Hát egy vita. politikus belement, tehát én azért emlékszem arra, hogy én elég jó párbajokat folytattam egy-két születet. Természetesen kérdés, a kivétel... De, de ez megszűnve van, ezt én értem, értem, és ez is egy óriási, óriási baj, és nagy hibát követnek el, amikor azt gondolják, hogy magában egy választás eredmény De abban a logikában, ami a kormánypárti logikában, arról van szó, hogy a liberálisoknak ez a vita kultúrája, ez valójában semmi másra nem jó, mint hogy lelassítsa és töketlenítse az egyébként fasza elnőzést a Műsor 14 éven aluliaknak nem való, és lendületben lévő konzervatívokat, holott ebben a formában ez nem igaz, az autóban nem véletlenül van fék meg gáz. Persze, és én erre éppen beszélgettem is a napokban egy ö, ilyen fideszes kampánypolitikussal, nem tudom, hogy írjam jobban körül, hogy, hogy lehet, hogy az április 8-án majd kifizetődőnek mutatkozik ez a tempó, de hosszú távon ö, nem egyszerűen mérgezi a társadalmat, hanem ará egyébként a kormányzásnak a hatékonyságát, akár az együgyű gyűlöletkeltő Ö, ö, köz, jó, között, nekem az a, a, a feltűnő és a viták Jö, ebben az a feltűnő, hogy ugye én egy öregember vagyok, vagy annyira ne. nem vagyok öregember, de képest mindenképpen én látom azt, ahogy változik a világ. És az a világ, ahogy változik, abban én nem mondom, hogy jó felé vagy rossz felé változik, mert ilyen hülyeséget ma reggel nem fog mondani, ma még csak hétfő van. De azt látom, hogy ez régen az értelmiséget jobban foglalkoztatta, ma pedig a baloldali vagy ellenzéki értelmiség az a kormánypárti logikában semmi más, mint az autóban a fék, amely akadályozza, hogy gyorsabban menjen. Erre, mondom, erre gondolom én azt, hogy előbb-utóbb magában nem elég az, szembejövő választási eredményt nézni, mert egy olyan közgondolkodás honosodik meg, ami ami külkeményen te fogja előbb utóbb nyújtani a számát a kormányoldalnak is. Beleértve, vagy maga a nép is, ha nem is pontosan ennek megfelel, de van benne valamiféle nagyon furcsa metamorfózis, hogy honnan hová tart, nem tudom, röngenfelvételem nincs róluk, de korábban azért nem ugyanígy viselkedtek, és akkor utalnék arra, hogy én a civil a Pályán című műsort vezettem, és abban a került Juhász Péter magánélete, és a műsort együtt néztem a barátnőmmel, nem elemítelető módon nem kellett volna megnézni, nem azt, hát, az, hát ilyen közös műsornézés, ezek legyenek a tizenévesek sajátja, akik nagyon büszkök, hogy csinálnak egy műsor, ez már bekövetkezett. És akkor az én barátnőm, aki maga is e, a kommunikáció terén e, ügyködik, azt mondta, de ennek nincs jelentősége, mert, mert ez talán fosztóképző volt, tehát jobb lenne, hogyha ő egyébként egyáltalán nem így dolgozott volna, de civilként mégiscsak ő ült mellettem a kanapén, és azt mondta, hogy de mégis két dologról nem volt szó ebben a beszélgetésben, arról a három gyerekről, akiknek ezt el kell szenvedniük. Pluszban, amit a Patentegyesületnek a, a közleményében írt Juhász Péter volt élettárs, hogy hogy a büdös frászkúnyhóba szivároghatnak ki ezek az adatok olyan hatóságoktól. igen hogy dögölne meg az, aki ezt lehetővé teszi, és én egyébként szóvá tettem, hogy politikai beszélgetésekben, ha ez a figyelőben jelenik meg, akkor Lánci Tamásnak, ha 888hu vagy Riposzban jelenik meg, akkor G. Fodor Gábornak a politikai életébe kéne, hogy kerüljön. A legutóbbi beszélgetésünk óta akkor, akkor még nem merült ennyire élessen fel, mert nem volt tiszta, hogy nem véletlenül éppen az egyik fél, már mint a volt élettársnak, az akaratából került -e ki, utána jelent meg ez a bizonyos közlemény, amit idéztél. Szerintem egy nagyon súlyos probléma az, hogy tökéletesen rendezett az igazságszolgáltatás nyilvánossága, ezt törvényi szinten kéne rendezni, és hosszú éve megy ez a játék, hogy hol időtök, hol szenzitív adatokat töménytelen mennyiségben tartalmazó bírósági jegyzőkönyvek egyszerűen landolnak valamilyen sajtószer. Én egészen odáig elmegyek, hogy túl azon, hogy az igazságszolgáltatásban dolgozók számára világos útmutatót kéne adni, jegyzem meg az ügyvédeknek is, mert én azért azt nem teljesen zárom ki, hogy ebben nem a bírósági dolgozók, hanem adott esetben ügyvédnek a keze volt benne, Bizony, ez a sajtószervekre is kell, hogy róljon kötelezett. Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van, ha egyáltalán bűnös és zálog az, hogy ezt a 888.hu, a ripos vagy a figyelő? Hát én szem, most, hogyha ha mint jogász kérdezel, akkor ugye az első kérdés az, hogy egyáltalán zárt volt -e ez a tárgyalás, vagy sem. Ha nem kértek zárt tárgyalást, amit egyébként én furcsálanék, akkor akkor ez egy teljesen ingoványos jogilag hogy érdemele bármit, hiszen nyilvános tárgyalás elvileg te is én is bárki beülhetnek között, Facebookon, stb. Ha viszont zárt tárgyalást kértek, ami azért egyébként ilyen gyerekelehelyezési a stb. perekben azért szakványos, akkor én azt gondolom, hogy az ügyészségnek hivatalból már nyomozást kellett volna indítania. -e. És maga a módszert fel, hogy nem volt zárt. Akkor az tök rendben van, hogy ezt egyébként valakinek a nullára írására felhasználja. Eh, nincs rendben, csak arra próbáltam rámutatni, hogy ez a történet nem most kezdődött a jó. Oké, rendben van és ez. És, hogy, és van, egy, a törvényhozásnak, van egy mulasztása, hogy az igazságszolgáltatás nyilvánosságát, és itt nem csak a bírósági eljárásokra gondolok, a nyomozati ügyekre is, amit rendőrségnél van. Jó, de a jó érzést azt nem lehet szankcionálni, én csak a jó érzésnek a, a, a védelmében beszélek, beleértve, hogy amit egy jó nem, érzésnek. Nem, nyilván nem egyeztethető nem össze a jó érzéssel, én arra próbálok utalni, hogy azért a jogszabályoknak van némi norma között. Ó, én ezt tökéletesen értem, én már ezen tehát egyáltalán tovább mennék. Azt kérdezem tőled, hogy annak van-e jelentősége, hogy közben olyan a politikai színában is jelenlévő emberek lettek sajtóorgánok főszerkesztői belejött, vagy én ezt nem is értem. Tehát, hogy ez vajon mire jó, mint amilyen a g vagy, mint ami a lánci, akik egyébként ritka, tiszta elmék tudnak lenni, és igazán nem lehet őket megvádolni azzal, hogy hülyék lennének, mégis pártpropagandában hajlandók odáig elmenni, ahova Egyébként újságíró nem Biztos vagy fordítva. Újságíró nem biztos, hogy politikai színában idáig eljutna, de ez itt most lehet egy teljesen felesleges fejtegetés. De én azt, azt kérdezem tőled, de szinte állítom a tévedés kockázatával, csak kérdezni és állítani egyszerre nagyon furcsa, hogy vajon nem kéne nekik valamelyik énjüket leadni, mert egyébként mind a kettőt kockára teszik azzal, ha így járnak el. Ki a ember nem nagyon szeretnék véleményt formálni, az a tulajdonos döntése, hogy ki. De mégiscsak az ő felelőssége nem? a személyes. Nem tetszel, hogy ne nézz, én itt két dolgot szeretnék szétválasztani. Az egyik az, hogy bírósági iratokat, amik. Erkölcsével mindenképpen, de valószínűleg jogilag is megkérdőleszhető módon kerülnek, fújja be őket a szél a szerkesztőségbe. Ezeket felhasználni közölni bármilyen célal, akár bulvár, akár politikai célal. Azonban, hogy disznóság, de ebben továbbra is azt tudom mondani, hiába nem tetszik neked, hogy jelentik a törvényi szabályozás másik oldalról. Viszont azért a történet akkor kerek, hogyha mellé tesszük egyrészt azt, amit én neked múlt hétfőn is mondtam hogy annyiban azért a bizonyos sajtószerveknek az érdeklődése talán érthető, hogyha egyszer valaki közszereplőként úgy gondolta, hogy amikor éppen a napos oldalon áll a családjával, és minden nagyon happy, akkor kampányfogásként a, gyereke, a három gyereket meg a feleséget felhasználja, akkor előfordulhat olyan, hogy amikor nem ennyire happy a dolog, akkor is a nyilvánosságot érdekelni fogja a magánélete. Jól lehet, jó lenne, hogyha a politika valóban nem erről szólna. Vigyva a ügy, és ö, ott azért a sajtó meg az ellenzék igazából kérdés nélkül tüzet. Tehát itt igazából a kérdés az, hogy -e? létezhet-e... Hát az, hogy igazából ö, ezt a Balog József nevű úri embert ö, azon kívül, hogy volt ö, valóban egy eléggé szürrealisztikus interjú, amit adott a nagy úcsinak a 24.hu-ba. Azon kívül hát gyakorlatilag azonnali lemondásra szólították, fölki isültették a Fidesz frakcióból, és nem nagyon volt árnyalás, nem merült fel az a szempont, hogy mégiscsak a magánélet szentsége. Tehát azért, ami ebben az ügyben még izgalmas, hogy létezik-e, létezhet-kettős -e mét. Nem, nem létezhet. Én azt gondolom, azt gondolom, hogy a magánéletet tiszteletben kell tartani, Juhász Péter esetében is, meg Balogh József esetében is. Arról nem beszélve mondom még egyszer, amit neked a múlt hétfőn már elmondtam, hogy ráadásul látok egy olyan, ha úgy tetszik, veszedelmes globális tendenciát, amelyik a politikai nyilvánosságot szándékosan kommerciálizálja, szándékosan privatizálja, tehát olyan, hogy mondjam, bulvár sztorikkal tele a politikai nyilvánosság csatornáit, hogy ne is legyen lehetőség arra, hogy az igazán falsúlyos kérdésekről érdemi vitát lehessen folytatni. Egy hosszú interjút adtál a Magyar Nemzetnek, február 17-én szombaton jelent meg Gabai Balás tollából. Siffer András a stadion építési űrület halára sem Orbán Viktort. Azért ebben számtalan dologról van szó. Te látod annak a folyamatát, ahogy egyébként Orbán Viktor foci szeretete ha ez egy meg fölkifejezés, önmaga ellenfordult, tehát a foci szerető Orbán Viktor fordult, mert én nem nagyon érzé érzékelem. Ezt. Én nem látom, mert nem vagyok jövőben látó, de maradjunk abban, hogy érzem. Tehát azért volt ebben a ciklusban 8 hónap, konkrétan 14. októberétől 15. júniusáig, amikor bizony fordult a lapjárás, és minden visszaeresült el, és minden, amikorában lepergett, a miniszterelnökről, illetve a kormánypájtról a sebeket ütött rajta-rajtuk. Nem önmagában a foci szeretetről beszéltem, én a stadion stadionépésről magáról. De azt azt, pontos, azt, mert a... Pont azt mondtam, de én eleve úgy adtam ezt, hogy nem volt szó, hogy ebből címlap interjú lesz pont a kampányi túl napján, is egy hátast, de arról volt szó, hogy fociról kérdezkednek. Én erről beszéltem, és elmondtam azt, hogy én önmagában a volumenét annak, amit futballban, állami futballfejlesztésben tesznek bele. Én azt magában nem kifogásoltam nem is kifogásoltam soha. Ami botrányos, és amivel előbb-utóbb nem fog tudni számolni a miniszterelnök, az a stadionépítés őrül. Hát ez előbb-utóbb szerintem az már utóbb, csak még nem jött el az utóbb ideje, nem ami jött. egyébként tökéletes Igen. szóképzavar, hiszen így fejeződik Igen. be az interjú, azt nehéz lenne állítani, hogy Orbán Viktort ne érdekelne a politikai racionalitás, ezért abban bízom, hogy ha már neki szívügye a foci felfüggésben, hogy az általa képviselt fejlesztési irány hosszú távon veszélybe sodorhatja a sporták fennmaradását, ráadásul a stadionépítési toposz nagyon könnyen Orbán Waterlooja lehet, előbb-utóbb rá kell ébredni Orbánnak, hogyha egyéb politikai okokból valamikor kedvezőtlené válik a lapjárás számára, akkor a stadion építési üllet halára sebezheti. Hát figyelj, e itt szerintem azért szezon és fazon keverve van. No. Mert nem, nem kell ahhoz a politikai lapjárásnak változnia, hogy valaki azt érzékelje, hogy a stadion építésben valami nem stimmel. De János, a azt, igen, az sokan érzékelik, hogy ebben valami nem stimmel, Egyrészt futbolnyelven szólva néz, néz a táblára, tehát az elmúlt három évben ez különösebben nem rongálta meg a népszerűségét. Most április 8-án majd megnézhetjük, hogy a, a mostani végelszámolásnál mennyire rongálja, meg egyenlőre nem állvesztésre maradjunk ebbe. Azt, teszek, De a kettőt tudja. külön kell választani, hiszen te is úgy beszélsz a stadionokról, beleértve, vagy legyen egy vagy két nemzeti stadion, hogy ennek egyébként ebben a formában a klientúra a támogatását leszámítva -e? nem nagyon van értelme, és a nem nagyon... értelme. Sem értelme, ám de látványos, és ezért állítom azt, hogy ez bizony súlyos károkat tud okozni egy egyébként kedvezőken lapjárásnál. Egyenlőre nem látok kedvezőtlen lapjárást, Én azt mondom, hogy ha belekerül egy olyan. Ha Te most egy pillanatot húzzuk egy számban, azt kérdezem tőle, hogy miért kell kedvező, De miért kell ez, kedvez... ez kedvező lapjárás mellett is, hogy úgy mondjam. De nem, most ezen teljesen fölösleges vitatkoznunk, mert Nézd meg, hogy az elmúlt években, amikor magasan szárnyolt a Fidesz népszerűsége, akkor bármit hoztak elő, akárhány Csirivilli falusi stadion épült, ezért tulajdonképpen politikai járat nem kellett fizetni. Jó, én a politikai járat, akkor is látom, amikor ezt éppen nem hajtják be. Jó, én másként fogalmazom Én, értem, az a, én, a tökélet, én tökéletesen értem, ennyi. csak azt mondom neked, hogy ez az ásító száj, hogy mikor kap be valakit, vagy nem kap be soha senkit sem, engem maga az ásító száj foglalkoztat. Jó, én erre mondom azt, hogy szerintem meg ez úgy működik, hogy ezek a dolgok lehet, hogy ma közvetlen kát nem okoznak, de halmozódnak az emberek lelkében, azoknak a lelkében is, akik adott esetben lehet, hogy most a Fideszt fogják választani április 8-án, és hogyha egyébként csomó minden egyéb dologgal, amit ma még nem is biztos, hogy előre láttunk, ez a történet, ezek aktiválódhatnak. Te pedig akár, nagyon is siferes módon, ahogy te élsz, azt mondod, hogy ne, hogy már ezt a CT-kkel hasonlítsák össze, mert az demagógia, hasonlítsák a. össze ezt azokkal a falusi vagy nem falusi tornaórák körülményeivel, ahol egyébként ezek a gyerekek nem élvezik annak az előnyét, amit focisták élveznek, mert egyébként az ő testnevelési óra körülményeik egy csipetnyivel jobbak, mint amilyenek voltak évekkel korábban. Nagyjából jól mondom azt, amit veszel? Igen, tehát az, hogy a, a sporták fejlesztésben beleülnek annyi pénzt, ami... Hogy mondjam, pótolja azt az adósságot, amit az előző kormányok ezen a téren felhalmaztak, szerintem az helyes. Óriási lemaradás van, és óriási lehetőség is van, és ráadásul van egy komoly ami funkciója is a futballnak. Most nem csak az mb 1-es mérkőzésekre fókuszálunk. Viszont ezt az iskoláknak kéne kezdeni. És hogyha megnézzük az iskoláknak, a mindennapi testnevelésnek az infrastruktúrális feltételeit, és ezt összevetjük azzal, hogy mondjuk Kisvárdán milyen stadion épül, akkor azért, hogy mondjam, a diszonancia az eléggé szembeszekő. De te látod azt, hogy valakinek a prioritását egy kormányzat eltüli, mondván, hogy a főnök akarata az hadérvényesüljön? És akkor most nem... az... Mi a kérdés? Hát az, az, az, az hogy, hogy hát ez kollektív akarattá válik, azáltal hogy senki nem mondja azt, hogy akkor legyen a, a testnevelési óra körülményei javítva. Tetszem, a Fidesz működik. Hát... De, de teljesen mindegy. Mi a hát, Ez nem, nem feltétlenül kérdés van, hát beszélgetünk, Én azt mondom, hogy euh, azt mondom ne. neked, hogy, egy, no, hogy én azt feltételezném, hogy abban a közegben, hogyha én ott lennék, amikor ilyen döntések születnek, akkor azt kérdezném, hogy főnök hol van itt a racionalitás? Jó, a Fidesz szerintem nem így működik. A Fidesz egy ilyen gépezetként, egy franchise rendszerként működik. Jó, de oda rakni ahol nem laknak emberek, annak nem sok értelme van. Valóban, ez egy gyenge pontja egyébként a Fidesz nevű franchise rendszernek, hogy miután nincsenek visszacsatolások, a korrekciós lehetőségek is leszűkülnek. Valójában ennek a franchise rendszernek ez a fajta virtualitása, vagy vitalitása, nem virtualitása, vitalitása, ami van, az valójában a közegnek a kritikája. Múlt hány év, mondjuk azt, hogy 15 év, igen pontosan 15 év, azt bizonyította, hogy siker, sikerre vinnie, sikeresen vezetni pártot ma a magyar társadalomban ezzel a franchise rendszerrel lehet. És ez a közegnek a kritikája. Hát most nem tudom, én, én alapvetően a közeg, közeghez tartozom, nem a francsász rendszerre. Akkor én most kritizálva vagyok. Te is kritizálva vagy, így van, így van. Így van, tehát ö, ö, azt kell nézni, és ez egy körülbelül nagyjából a 90-es évek derekaut tartó folyamat, hogy egyébként a pártok, mint politikai közösségek hogyan ürültek folyamatosan ki. Meg, meg kell nézni, hogy 90-ben a pártok színeiben, bármelyik pártról beszélünk, milyen minőségű emberek küldtek a hégképviselő testületekben? Jó, de nekem mint hogy azt mondjam, hogy, hogy ez, ez, ez így ne folytató? János, tehát te újságíró vagy, neked van egy delikált szerepet, tehát ezt most ne játsszuk azt, hogy most magadra vonatkoztatod, ha, perik, de az átlag embernek az lenne egyébként a dolga, hogyha egyébként van egy kis sütni valója képzettsége, tekintélye a saját környezetében, hogy beszáll politizálni. Ez lehet akár pártpolitika, akár a pártpolitikának a közvetlen befolyásolása. Én magam csodálkoztam el azon, hogy tőlünk nem túl messze már erdélyben, ott egy frissen diplomázva erdély magyar fiatalnak a le, világ legtermészetesebb dolga az, hogy beszáll a politikának. Nem, ebben nem fog veled vitatkozni, és ebben lehetséges, hogy nekem is van adósságom, és akkor eszembe jut a hetedik kerületi népszavazáson való mérhetetlen érdektelenség, miközben <gül> a lányom teljesen be volt szarva, és elveszik tőle a buri negyedet, de hát ennek a közelébe nem jutottak. Innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Ja. Andrást hallottak. Szigetvári Viktor van a vonalban. Néztelek, reggelt, néztelek téged, ahogy kötöd a nyakkendődet, és azt gondoltam, hogy derekosan küzdesz, ezen nem múlik. Szeretek nyakkendőt kötni. Volt um, egy... Um, ugye arról nem beszéltünk hosszan, amikor összekülönböztünk, ugye amikor te palicsom volt, tehát alapvetően ugye az volt a különbség, hogy egy olyan dologgal kerestelek meg téged, ami hűfokban volt egészen eltérő, mert éppen lelkes voltál egy, egy találkozó miatt, én pedig egészen más miatt kerestelek, szerintem elefánt voltam, egy porcelánboltban rosszul jártam el, de valójában akkor, amikor én arról beszéltem, hogy az a, az a hajléktalanságra felhívó akció a Kálvintéri aluljáróban, az valójában szoros összefüggésben van Juhász Péter létezési módjából. Juhász Péter egy felnőtt ember, Juhász Péteren én minimálisan se akarok változtatni, de Juhász Péternek a mozgása azon a skálán, amit lehet látni, gyakran eléri a skála valamelyik szélét, alját vagy tetejét, hogy kellőképpen szóképzavaros legyek, és képes olyan szituációt teremteni, amivel egyébként olyan feszültséget generál, amely feszültség már nem kizárólag az ő fejére omolhat, hanem omolhat annak a közösségnek a fejére is, amelynek egyébként ő tagja, ráadásul ő egy kiemelkedő tagja, elnöke ennek a közösségnek. Én már ott felhívtam a szíves figyelmetet ráadásnak, hogy a JUSZP-t a, a mindig is ilyen volt, és szerintem a JUSZP-t nagyjából így kell elfogadni, szerintem a nagyjából is törölni kell. Az a kérdés, hogy lehet-e Balotelli-t rávenni arra, hogy alapvetően focista legyen, és azokat a teatrális jelenteket, beleértve a szabálytalanságokat, amiket elkövet, azokat ne tegyen, mert a valas csapatás sújtja, mert hiába egy hihetetlenül tehetséges csatár, nem fogom berakni a csapatba, mert miatta fogunk úgy, ö, vezetni, de a végén miatta fogunk kikapni. Ö, és ez az... <coughs> ami végeredményben elvezette Juhász Péter magánéleti történéséhez, amiben természetesen én nem várom azt, hogy pálcát törje felette, vagy épp ellenkezőleg ne törjél pálcát fölötte, csak én azt mondom neked, hogy Juhász Péter jelenléte bármelyik pártban, egész egyszerűen a létezése fortán egy potenciális veszélyforrás, és ha azt kérdezett tőlem, hogy én ezzel mit akarok mondani, akkor azt mondom neked, hogy Juhász Péter én vagyok. Ezt élhet meg nap mint nap, abban a pillanatban, amikor probléma van velem valamelyik rádióban, vagy adott esetben munkanélkül maradok, csak ezzel tisztában kell lenned, akár tetszik, akár nem. Én elfogadom ezt a véleményt, nyilván Péter sokak számára megosztó, viszont azt tudom mondani, hogy egy tisztességes ember, én soha nem csalódtam a szavában, A követett is hibákat, de Viktor, életi, hogy életi. a fráskúnyhoba létezik azt, hogy te nem szóltál rá akkor, amikor a Facebookon különböző dolgokat tett közzé, annak érdekében, hogy cáfolja azt, hogy mindazzal, amivel megvádolják, az nem igaz, vagy amikor megegyezett hajdan volt élettársával, ez mind leszette a Facebookra, ami semmi másnak, mint annak a jele, hogy ezt ő is úgy gondolja, hogy ennek ott nem volt helye, de amikor fölrakta, akkor valakinek meg kellett volna fogni a kezét, és azt mondani, hogy öregem, a te igazságodnak a bizonyítása nem azon múlik, hogy mit teszel a Facebookra, minden, amit felteszel a Facebookra ellenet fog fordulni? Lehet, hogy így van. Én ezekben a dolgokban azt tudom elfogadni, hogy mivel ő egy normális ember, aki szereti a gyerekeit, és nagyon embertelen támadást kapott, amely megalapozatlan volt, ezért lehet, hogy így kellett reagálnia. Én azt tudom ebben az ügyben, hogy 5 hónapokon át zsarolták ügyvédek azzal, hogy kijönnek egyébként megalapozatlan és bizonyítatlan állításokkal vele szemben, megtették, ebben összeesküdtek a fideszes világgal, és aztán utána végül meg tudtak állapodni az élettársával. Én azt tartom a legfontosabbnak, hogy most már a gyerekeknek jobb lesz. A Péter közéleti dolgok. pedig... Miért nem tesztek akkor annak vala érdekében valamit, hogy ezek az ügyvédek, ezek takarodjanak az ügyvédi kamarából? Miért nem jelentitek őket föl? Szóval egyébként a megállapodásnak. Azért, mert János a, a hatályba kell lépnie, a legfontosabb az, hogy a gyerekek sorsa rendezőknek. igen, ez be azért, azért, azért. Azért, azért mert, mert, mert, mert az a helyzet, hogy Magyarországon is, ez nagyon fontos dolog, hogy lehet a Pétert megosztónak tekinteni, csak éveken át folyt az ötödik körletben az ingatlanok szisztematikus több párti asszisztálás melletti ellopása, és lehet erre azt mondani, hogy Túl mozogja Juhász Péter azt az ügyet, azért ma az 5. körben egy köztudomású tény, hogy a helyi adófizetők érdekeivel ellentétesen jártak el, és ehhez ő kellett. Sajnos nem élünk normális időket. Nem olyan glasszékesztő, skandináv típusú politikusokra van szükség, amely jobb pillanatban én szeretnék lenni. Ahol... Rosszabb pillanatban is az, hogy... Így van, de... de... De hát nem, mert most éppen Bakancs vagyok, és mondjam, hogy a sárbogárt aláírás gyűjteni. Nem, eze, nem a Bakancsogúlik, édesem, ne haragudjál. Ilyen Helsinki külvárosától, de egyetértek a Édesem, arra, Szóval azt akarom mondani, hogy ma Magyarországnak azért nem János Péter, mint politikus a legnagyobb problémája, és azok az nem. emberek, akik, akik, hadd mondjam el, akik, akik személyérmetlenül hazudva, cinikusan, tényleg, tényleg nem tudok hogy hogy szétlopva ezt az országot, és lelkileg tönkretéve, Velük szemben kellene konvencionális haderők és nem konvencionális haderők, a Péter egy utóbbi. Tehát te azt mondod, hogy amennyiben a gyerekek helyzete és ez a státusz ez megszületik, abban az esetben lehet majd tapasztalni azt, hogy hogyan fordul akár az együtt maga, mint párt, azon ügyvédek ellen, akikről te a feltételes módban azt mondod, csak azért, hogy a dolog ne legyen támadható, hogy közük volt mindahhoz, ami itt most az elmúlt időben történt. Hát ők tagadják, hogy ők jutották el ezt az anyagot, nyilván ebben Péter nem volt érdekelt, hogy eljusson. Én nem tudnám ezt tisztázni, hogy kikinek kinek juttatott el, mit, mert nem vagyok információ birtokában, én csak azt tudom hogy Péternek a gyerekei több mint másfél éven át tőle elszakítva voltak Londonban, nem az ő költségén. Ő nem láthatta a gyerekeit, csak nagyon-nagyon ritkán, ezért megpróbált ezt a helyzetet polgárjagilag kezelni, felhoztak vele szemben szemérmetlen hazugságokat egy eljárásban, nem tudok mást mondani. És nekem azért hiteles az, amit a Péter ebben az ügyben mond, mert mindenről azonnal tájékoztatott, amikor történt. Ismerek olyan egyébként a bántalmazásos ügyekben az elmúlt évben, Magyarországon nagy ismertségbe szertett embert, aki akár meg is szólhatott volna ebben az ügyben nőként, hogy hát milyen dolgok történtek, de pont azért nem szólalt meg, mert közelről ismeri Uász Péternek ebben a konkrét ügyben a helyzetét, konkrétan ismeri a párkapcsolata természetét, konkrétan ismeri őt magát. Tudom, hát. hogy Magyarországon, a Gáborról is lehet azt mondani egy újságban és intenten, hogy homoszexuális. Tudom, hogy volna János jobbikos képviselő, akivel valami véletlenül egész normális emberi viszonyt tápolok fölhívtam akkor, amikor az ő magánéletét érintőn egy bokrokban és nem bokrokban, és nemféle dolgokat csináltak. Én azt tudom mondani, János, hogy a Fidesz által, és hangsúlytottan a Fidesz által, nem Juhász Péter, nem Volner, nem Volna, nem Szigetvári által okozott neurózis, amely a valóságról el akarja vinni a figyelmünket, és Áll problémákat hoz be, amikor Baranyi Krisztinát vagyonnyilatkozott hamisítással vádolták meg, és soha semmi nem bizonyosodott beróla. Teljes mértékben igaztalanul, csak hogy egy másik példát hozzak. Ezek csak is kizárólag arról szólnak, hogy nem tudok más hogy ez a hatalom, és felhasználja vele szemben az erőfölényét bíróság, polgár, büntetőjogi ügyek. Sose voltak a Péterrel szemben. Ez a... csak azt tudom neki mondani, hogy ami a, a barátikuszina vagyonnyilag közözetet illeti, akkor az ezzel kapcsolatos kérdések azokban a beszélgetésekben, amelyeket én folytattam, nem maradtak el természetesen. Visszatérve. Én ezt értem, csak azt gondoltam, hogy ez egy fontos kitétel. E, mindenki húzódozik, amikor azt kérdezem, hogy bizonyos orgánomoknak a politikától nem távoli főszerkesztőik lettek, mint amilyen láncítamás, vagy mint amilyen Géber Fodor Gábor. Azt kérdezem tőled, hogy mindazok az orgánumok, akiknek elvileg a zálogok a kezünkben van, vagy a záloguk elvileg a kezünkben van, vagy nem tudom, hova rakjam az elvileget, ők valójában milyen felelősséggel tartoznak mindazért, ami egyébként például Juhász Péterrel, vagy az általad ismertet esetekben, vagy más esetekben nap nap bekövetkeznek, miközben ők egyébként a politikai színának aktív résztvevői. A, zál, a kicsit a zálogrészt azt elvesztettem, hogy azok most a jó csapatról van szó, vagy a független médiáról, vagy a rossz csapatról most. Egyikről sincsen szó, itt arról van szó, hogy nem újságíró a főszerkesztő, hanem a politikai színából választott valaki, aki egyébként nehezen, ő megválasztott. Értelek, el, értelek, értelek, értelek, értelek, értelek, értelek, értelek, értelek, értelek, De én eddig még nem hallottam hitelt érdemlő, tehát amit én el tudtam volna fogadni, hogy ő valójában ezt a pozíciót miért is fogadta el. Erre nem Navracis tudok válaszolni, hogy van a világban egy átalakulása a médiának. Főleg az amerikai Egyesült Államokból indulva a Braveheart, meg a Fox News is, meg mások is. Ugye ők alapvetően azt az állítást fogalmazzák meg, hogy az objektivitás az egy liberális mítosz. Jó, beszélsz, majd füg... erről lesz a következő beszélgetésben. A függetlenség az, az per definíción nem létezik mert a függetlenségnek a tételezése már önmagában egy elfogultság, és ők ezt bevallják, hogy ők mondjuk éppen pont jobboldaliak és inkább azzal kritizálnak már, hogy nem téged, hanem a, most nem tudom kit mondjak, az RTL klubot, hogy amazok meg úgy csinálnak, mintha még le is tagadják, és aztán utána valójában ők is politikai szándékot érvényesítenek. Én ezt az értelmezését a, a híreknek egyszer nem tudom elfogadni, de ugyanakkor másodszorban pedig tehetetlen is vagy bizonyos szempontból aztán velük szemben. Így van, viszont az érdekel a legkevésből, hogy most akkor Lánci Tamás éppen mit főszerkezt, vagy éppen ő most maga mit főszerkeszt, mert abban, nem de abban a abban nem lehet közömben, hogy alkotott kép egyébként objektíva vagy sem, mert egy olyan képet tudnak róla alkotni, amit te naponta letéphetsz magadról, de mégis naponta visszarakják rád. Igen, de most csak hogy visszamenjek egy 5 órát, vagy nem korát órát az életemben, én tegnap felkelt, hogy hívjam az index újságíróját, akit én ráadásul kérdelek a újságíró, mert azt írta le, hogy ezen a tegnapi sojtótájékoztatón én azt jelentettem be, hogy egy emberünket megdobtak hógolyóval, és mi olyan nyámvilág vagyunk, körülbelül ez jött le a cíkből, hogy mi rögtön feljelentést tettünk, és hát szokás mert én aztán tényleg úgy éltem túl az elmúlt másfél évtizedet a Magyar Politika környékén, hogy nem szoktam újságírókkal úgymond becélgetni, hogy csak itt írnak, csak hogyha valami baj van, fölívtam dúl szabolcsot, és elmondtam neki, hogy az a helyzet, hogy nem megkezdemélyeztük a rendőrség eljárás. Egy tüntetést jelentettünk be, kiszállt egy autóból egy ember, ettől megdobálták arcon, közelről két aktivistánkat, akik semmit nem tettek. A rendőrség hivatalból odalépett, akik egyébként nagyon korrektül biztosították a rendezvényt, nem idigeltem őket oda léptek, igazoltak, utána mentek ezeknek a hógolyódó bálóknak, őket igazoltak, és ezt csak azért mondom el, mert a korrekt sajtó is tud Talán... néha de de de Találkoztam a történettel egy belső csoportban, így aztán nem nevezhetek meg belül embereket, amelyekben, amely szellemiségét tekintve inkább közelebb áll az indexhez, mint a mint igen, mondjuk igen. a 82 hoz és abban olyan lesajnálása volt egyébként az együttnek, hogy abban automatikusan a te oldaladra álltam, függetle attól, hogy maga a történet nehezen eldönthető volt, hogy most melyik mellett akarják kállni. Én erre meg gönni. tudod, János, én erre meg azt mondom, hogy mindenkit le lehet sajnálni természetesen. Csak aztán nézzük meg, hogy mire tudunk. Én ezt értem, én vannak, most csak leírtam azt, ami vannak, van. Értem. értem, értem. Nem értek, vannak, emberek, volt. vannak emberek, akik egzisztenciális félelemben, kiszolgáltatottságban, anyagi, függetlenségű, részleges kockáztatásával, tesznek tisztességes dolgokat, értelmesen beszélnek értelmes dolgokról, nem hazudják az 2018-ról, hogy nyerhetetlen, igenis lehet, nem mondjuk azt, hogy egyedül kell indulni, teljesen együttműködés nélkül, mert együtt kell működni. Van némi hitünk abban, hogy mi igazunk van egy bizonyos értékrend politikai kérdésben. Nagyon hiszünk abban, hogy más pártokban is, hangsúlyozok, más pártokban is, és a saját pártunkban is vannak győzelembe képes egyéni jelöltek, Les ide vagy oda, tisztességet csináljuk a munkát, és ebben majd a választók megmérik azt, hogy mit csinálunk. Uh, én ezekkel menjünk nem ehhez, tudok mit menjünk, kezdeni, egy, mert... egy, egy lépése lehet közelebb, ugye te egy naplót írni, akkor ez minden nap lesz? Igen, már előre kiroktam a másodikat is. Ez ilyen, <coughs> ha már... 50 nap papányakból legyen az a kétségtelen. Uh, ugye arról van szó, hogy az együtt kész az együttműködésre, a párt nyolc helyen visszalépett, és még többre is hajlandó. Utoljára az MSZP elnöksége most pénteket, tehát múlt pénteken uh, szavazta le Karácsony egy számukra megfogalmazott ajánlatot, ami szerint mi hat szocialistával szemben lépnék vissza, és ők pedig két együttes, Juhász Péteri Szabó, Szabó Szabó szavára, javára sajnos most az MSZP nem akart még megállapodni, nem csüggedünk talán, akkor majd legközelebb nincs talán, majd legközelebb így van, Azt nagyon... gondolom, hogy ők is lenéznek minket, mert azt mondták nekem azok a szociasták, akik engem tájékoztattak az elnökségi döntésről, hogy mi úgysem leszünk képesek összegyűjteni az aláírást. Itt álljunk egy pillanat, ha valaki betelefonál, nem tudom miért kérdezte, és azt kérdezte, hogy ti hogyan fogtok majd gyűjteni ajánló cédulákat, nem tudom, hogy hogy kell ezt Hát a terepe válogatja, városban, sokszor közterületen, mert egyszerűen több ember van, vidéken házról házra járva, és volt telefonos kampányunk, meg van legális adatbázisunk, bizonyos, esetben meg konkrét embereket megkérdezve. Én most sárvogádra fogok menni gyűjteni, ott házról házra fogunk járni az aktivistákkal. Oké, rendben van, közben vágtam, tehát ott tartottunk, hogy utoljára az MSB elnöksége most minteken. igen? Hát, én szerintem teljesen egyértelmű a mostani helyzet. Ma Magyarországon a jelenleg ellendéki kézbe levő 12 egyéni választókeret fölött, van 30-35 olyan egyéni választókeret, ahol meg lehet verni a Fidesz. Ezt a Fidesz is pontosan tudja. Nem lesz 2 millió 400 dőres tábor a Fidesznek, nehéz lesz a Fidesznek a városban elvinni a szavazóit, és egy feladat van, legyen egy esélyes jelölt legyártó, hogy ezt a rettete szót használjam, különböző megállapodásokkal arra, Kunhalmi Ágnes, hogy direkt szocialistát mondja a vagy nem tudom, Szabó tíme a Óbudán, és igen, akár Juhász Péter, vagy Szabó Szabó, és az ötödik kerület, a Cseppes-Sorossában. Úgy gondolod, hogy jön az ideje, amikor ez megtörténik? Csak még nem jött kihagyott, el. Azt a kérdezem, azt, azt írod, hogy majd legközelebb. É, azt tudom mondani, át, hogy, hogy tisztességes politikát csinálunk. Össze fogjuk gyűjteni ezekben a választóketekben az ajánló szelvényt. Mi nem ellenté, meg momentum vagyunk, hogy senkivel sehol nem működünk együtt, mert az a felelősségünk, hogy most törjük meg Orbán Viktor hatalmát, és nehogy véletlenül még csak szándékoltam vagy nem szándékoltam, de kétharmadot gyártsunk le, mert az egy történelmi bűn lenne. És ebben az együtt biztos nem lesz bűntársa senkinek. És ezért mi már visszaléptünk. Jó pár helyen van néhány olyan emberünk, Baranyi a Vajda Zoltán, Juházt Kisztina, vagy Szabó Szabot, hogy a budapesti kollégáimat emeljen ki, most hogy ne vidékre utaljak, ott is vannak, akik szerintem képesek és képesebbek arra, hogy másokhoz képest jobb eredményt érjenek el. Mi próbáltunk ebben megállapodni, Kalecsongergergerében maximálisan hogy mondjam, előremutatóan járt el. Nem, nem tudta elérni azt a testapát másképpen gondolkodott. Szerintem a választók maguk fogják kikényszeríteni, hogy a legtöbb helyen egyelőtt legyen, főleg Budapesten, de ha nem ez lesz, akkor pedig már így ez egy ellés, egy momentum, most már az ellépés úgy tűnik, sehol nem lép vissza, a momentum sehol nem fog visszalépni. Ezek szerintem nagyon felelőtlen dolgok, mert mi azért vissza vissza szélbelevet javára is, vagy 6 János javára, de engem nem az érdekel. És lehet, hogy ebben én egy amatőr, önérdeket, túlzottan hátrasoroló politikus vagyok, de én hiszek abban, hogy vannak ebben az országban különböző ellenzéki pártokban, Juhász Pétertől szélben, nevetten át Kuhalmi akiknek van helyük egy új országgyűlésben, mert, mert hogy ők jobbak, mint a fideszesek, és ez az kell, hogy ők egyedül álljanak Max egy jobbikossal a hátuk mögött, a, vagy mellettük a... Ebben a naplóban ebben végigveszed a, a hétvége kampány eseményeit, a DK-t, az lmp t valamint a momentumot, ugye ezt említetted a Igen. legvégén, ahol ugye azt írott, hogy ellenzéki vereségre készül, ellenzéki helyzetre. Hát a Momentum, Igen. ugye mert szeket Győr András arról beszélt, hogy kizárt, hogy meg lehessen jelni 2018-ban a választást, és nem mindegy, hogy milyen ellenzéki pártok vannak a következő négy éves országgyűlésben, és ezért kell a momentumra szavazni, mert a többi párt az mind szotta a 30 évet. Én ezt a többi párt mind eljátszotta a 30 évet, regisztet, ezeket lehet mondani, biztos volt, hogy én is életemben mondtam ilyen butaságot, ezt önmagában nem szeretem. Szerintem ebben az országban akkor ez normális politika, elfogjuk fogadni, hogy vannak emberek, akik más gondolnak a világról, ki liberálisabb, mint például én, van, aki baloldali, de ugyanúgy tisztességes a belem is tényleg másan nem hogy upstart start a politikai retorika részeként a Fideszes es a másiknak a tisztességét elkezdjük elemi módon megkérdőjelezni, csak azért, mert nem olyan pártakönyve van, mint nekem vagy a másiknak. Én ilyen pártban nem tudok politizálni, de ennek a része az is, hogy ne adjuk már fel 2018-at. Pont 35 egyéni mandátumot kell nyerni, el kell menni szavazni, tisztességesen kell kampányolni, és nem tud megalakulni az Orbán kormány. Csak azért, mert magunkra erősít. Eh, de ez a, a tisztesség, kö... amiről te beszélsz, ugye mind a dk mind az lmp nek a kampányrendezvénye kapcsán némileg meg van kérdőjelezve, Ugye a DK esetében az ingyen gáz ingyen áram ötlete, de azért a becsületeknek a tisztességnek is van határa. Nem értek egyet a DK-val épült populizmus, ez amiből csak baj lesz újraírod. Az más, ugye az meg egy értékrendi kérdés. Én nem tudom fogadni, hogy a DK ingyen áramot és ingyen gázt ígér a szegényebbeknek. Szerintem abból Magyarországon gazdasági katasztrófa lenne, és ezt én Gyucsef Ferenc pontosan tudja. Vannak jól működő magyar és európai példák szociális támogatásra gáz- és villanyáramban vagy vízben. Magyarország, hogyha modern nyugati ország akar maradni, akkor nem az az irány, hogy ingyen adjunk gázt és villanyt, akár csak néhány köbmétert, hanem az az irány, hogy a Magyar önkormányzatoknak tudniuk kell, hogy hol kell szociálisan beavatkozni, szegényebbeket segíteni kell, az ingyen áram, ingyen gáz, az, az sajnos nem tudok más mondani, ez pont olyan átverés, mint a 13. havi nyugdíj, középtávon belőleg a gazdasági katasztrófa van, pont ugyanúgy, mint a rezsicsökkentésből, hiszen pontosan látjuk jelenleg, hogy egy kellően kontrollált állami árszabályozás mellett, a piaci árakat a gázban, ráengedve a magyar eh, gázszektorra, sokkal, ta, hogy mondja fenntarthatóbb, és most jelenleg egyébként még is lenne az ár. Én csak azt nem szeretem, hogyha ingyen gázt ígérünk, meg ingyen vizet az embereknek, mert az egészet a átverés. Mindenki tudja, hogy nem lehet betartani valójában, mert nem lenne fenntartható. És ami a legfontosabb, szerintem Magyarországon fenntarthatatlanul vagyok, az egyenlőtlenségek. Van egy lappangó nyomor és egy lappangó összeomlása a középosztálynak, amikor 20 után, hogyha én piacon szórólapozok bármikor az életemben, akkor kevesebb embert látok az utcán, mint 21-a előtt, mert akkor már nincs pénz az emberek egy jelentős részének, nyugdíjasoknak főleg. Ezzel lehet változtatni, de nem így gázt kell ígérni. Az LNP kapcsán nekem egyébként ő bennük elég sok tisztelni való. Sokra tartom az értékrendjüket, a zöld kiállásukat és sok mindent. Ezzel együtt, amikor ők azt mondják, hogy egypárti kormányváltás lesz, és azért kell az LNP-re szavazni, mert ha egyedül ők megnyerik a választást, erre nem tudok mit mondani. Nekik is együtt kellene működni az egyéni választóterületekben. Ha néhány szót mondanál arról, amit aztán tényleg utólag, mert ugye tényleg a helyszínen voltál, azt akkor a közvetítést egyenesben nem láttad, de utólag valószínűleg látta, hiszen nyilatkoztál is róla, ami Orbán Viktor évértékelését illeti. Igen. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök okosabb ember annál, hogy elhiggye mindazt, azt, amit tegnap mondott. Magyarország számára a Balkán nem alternatív, hogy Magyarország egy regionális versenytársaitól az elmúlt nyolc évben is inkább lecsúszó ország lett. Románia, Szlovákia elkezdett minket elhagyni. Szétvettük az oktatást, és romlott tovább az egészségügy színvonal, amely nem a szinasz miatt, most egyébként hogy nem világos, de rosszabb lett. És ebben ezzel a valósággal a miniszter nem foglalkozott, szerintem áll ellenségeket kreál, víz, indulattal telévé teszi a magyar választók lelkét, ennek véget lehet venni, vetni. Nem, nem arra kapott a nyolc éve mandátumot, hogy itt az ország egyik leggazdagabb oligarcha csoportját létrehozva valójában feladja Magyarország modernizációját és a ságosabb ország megtelentését, mert ez nem lett az. Hát a, erről a, a terapi beszéd az egy eny volt alapvetően az egybetartásra, hiszen ott különböző témákat nem is nagyon érintett, illetve nem érintett, ott egy téma volt érintve, abban pedig ellentmondást nem tűrő hangolászott az ország helyzetéről. Egy csak, hogy ebben ez természetesen így van, csak mindenki tudja, hogy statisztika manipulált, pontosan tudjuk, hogy az infláció Magyarországon nem azért alanyos, alacsony, mert ők valamit jól csináltak, hanem azért van a nemzeti környezetben alacsony az infláció. A legfontosabb eredmény egyébként tényleg az, hogy alacsonyabb államkamatok mellett hiteleket a piac meg egyébként az a államházhatás finanszírozásban újra tudtak finanszírozni, ezt el kell, hogy ismerjem, de ezen túlmenően ilyen nyolc év után ilyen konjunktúrács lehetőség után egy sokkalta csökkentetted áll, áll, államadósággal, egy sokkalta egészségesebb vagy a gazdaság szervezettel lehetne nekivágni a következő éveknek, ne egy az Isten, hogy válságogyan újra a világban, mert Magyarországban nem áll készen arra, hogy ezeket megoldja. Nem lettünk szuverénőbb. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Viszont Szia, Szigetvár hallottak. Nem fogok Kerítésbontok Szabadságot hozok Ma 2018. február 19 a mindjárt fél kilenc lesz, egyenre senki nem jelentkezett a két csaposok civiljének, de meg fogjuk oldani, tehát ha valaki el akar jönni civil vendének szerdán héttől nyolcig nagyjából, akkor dörö.fi alajanos kukat, gmail.com, ez a Zugló TV felvétele és egy telefonszám is kell, hogy fel tudjam hívni telefonon, ha zuglói előnyt élvez, ha budapesti, akkor is jó természetesen. Jövő héten, február 26-án, hétfőn este, fél nyolc órától nagyon messziről jött ember, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem az akvárium volt lokájában a belépés díjtalam. Ma a 2018. február 19-e hétfő van, és mindjárt fél kilenc lesz, süt a nap, nulla fok körül a hőmérséklet és olyan nagyon nagy hűség ma nem lesz. Holnap Mesterházi Attila felmentését kérte, hogy szerdá lesz, holna fél nyolctól Elsimor László fél kilenctől Duron Péter, és 9-től pedig Hajós adrása ha fölveszi. Szabadságos voltunk Szép vagád, nem tűrök, köpbe vesződorok. Jó reggelt, és mondok, szabadságot a cságot, Ez volt az ismerős arcok és a kerítést bontok. A vonalban jensen zsolt. Azon gondolkodom, hogy honnan kezdjünk. Van, aki a figyelőben megjelent írásottól kezd. Hogy... Így, jó reggelt, így, így, így, így, így, így, így, pontosan jól veszélyes. Jó reggelt kívánok! Igazad van. Jó reggelt kívánok a vonalban, Jensen yes, Kizsolt. Kicsit olyan vagyok, mint egy ilyen orvos, aki kinéz a, a, a folyosóra, látja, hogy mennyi beteg van, és elfelejt köszönni, de a kettő között nem lett össze. De no, nem, nem, nem, de nem, teljesen igazad van. Nem, de nem, teljesen igazad van. Amikor a már a konzervatívok is Orbán ellen című írásod megszületett, annak volt-e valami konkrét kiváltóka? Hol volt az utolsó csepp? nincs utolsó csepp, szerintem ez egy organikus folyamat. Organikus folyamata honnan a hova? hogy nálam. Persze, rólad beszélget. De nem tudtam, hogy. hogy hogy mondjam, ennyire rá ne hegyezzük, hegyezzük ki. De én figyelem a közéletet, és, és látom, hogy történnek, és ezekre a, a, a történésekre reflektálok. A te közélet... folyamatosan egyébként. A te közéleti érdeklődésed az növekedett az elmúlt időben, vagy ez csak egy látszat, mondván, hogy korábban is ugyanígy foglalkoztál vele, legfeljebb kevesebbet mutatkoztál. Vagy korábban is talán ugyanennyit mutatkoztál, csak akkor azt én nem vettem észre. Mi a megfelelő leírás? Biztos, hogy az, az elmúlt három év során jobban foglalkoztat a közéletben, és azt mondja, hogy jobban foglalkoztat, csak aktívabb vagyok a közéletben mindig is foglalkoztatott. De ez egy inkább egy fajta ilyen... Azt mondom, hogy passzív szemlélődő, de, de kevésbé aktív jelenlét. De mi az aktivitásodat? Mi váltotta ki? Érdekes módon egyébként a, a migrációs krízis volt az, ami egy nagyon-nagyon egy, egy erős katalizátorként az, az, az volt a három évvel ezelőtt. Tettem, az mit váltott ki belül Írni. Hát ezt nehéz elmondani, hogy mit váltott ki, de azt így utólag visszanézve azt látom, hogy az, az volt az, az, a, az, a, az időszak, amikor egyszer csak elkezdtem csak a Facebookon, aztán ugye ennek hatására már egyre több helyen megnyilvánulni, írni már ilyen öss öss össz összeszedett cselek keket is vanem csak egy nem csak egy gondola terei hanem hanem télek foglalkozni fogla Ugye ez a figyelőbeli írás így kezdődik, világ életemben jobboldali nevelést kaptam, családom itt két nem csak komoly keresztény-konzervatív hagyományokkal bír, de aktív részlevője volt a közéletnek és politikának, sosem volt kérdés, hova szavazzak, de van egy pont, amint túl nem tudok elszámolni saját lelkiismeretemmel, személyes szempontok nem érdekelnek, sem anyagi előny, sem erkölcsi elismerés, ilyesmi elő sem fordulhatna, csak a morál vezérel. Azért érdekes, amikor azt Na, hird... várjál, állj. itt a nap. Úgy a következő mondaton, az az legalább ennyire fontos, tehát ne, ne ragadjuk ki kontextusból ezt a megkezdést. Akkor meg tovább De az hallani. nagyon, és most aztán tényleg nagy a baj, eljött a rettegés ideje, amikor már a szomszédban csöggeltek az éjszakok közepén, nem maradhatok csöndben azzal, hogy én nem vagyok szomszéd, mert tudom, hogy holnap értem is eljöhetnek. És még egy picit tovább. Nos, a fenti bekezdéssel 15 persze nagyon híres lehetnék, pillanatok alatt végrepülnék azon az úton, amit napjainkban keményen taposnak néhányan, egykor lelkes már a magukat mellőzve érző aktivisták, jól fizető állásaikat féltő diszióoldali egyetemi oktatók, egykor info- és Láncidrádiós hírtévés hölgyek urak naponta kirapva mokra nagy betűkkel, független értelmiség te... kitűzött vég, ha az ellenzéki médiát, Igen. vagy épp csinálva azt. Így van, tehát ez az első bekezdés egy végtelen cinizmus volt, arra utalva, hogy, hogy hány ilyen. Hányan bújnak most elő hirtelen a hogy ők bár ők micsoda oldali lennének, de hogy ezt most már ők sem hagytuk, ők sem képesek tolerálni, és akkor ezzel tényleg 15 perc hír nevet szervezhet magának. például, a Decathlon igazgatója, és még sorolhatnám, akik, akik. most az, hirtelen azzal váltak híressé, tényleg 15 percre, hogy beléptek egy párba, aztán kiléptek belőle, körülbelül ez volt a de elmondhatták nagy hangon, hogy veszten az Orbán. Azt van illata, ahol erre, van, hogy vani van fizetőképes kereslet. A jelgi Tehát magyar jobboldalnak volt egy erős, magas minőségű bázis, a tudományos háttország, sőt nem vitás, 1991-et követően ennél a konzervatív értelmiségi támogatás nélkül valószínűleg sosem jutott volna el Orbán Viktor a miniszterelnökségig. Ne feledjük azonban, hogy a készségtelen kiváló tudású, magas elköltségségű, minden pályarati felhang nélkül professzorok, írók, történészek, közgazdások, stb. között 7, -7 határosan rendelkezett senki azzal a fajta realpolitikai érzékel, sem karizmával, sem egy olyan fájdalom, de így van értelmiségi erkős finjáskodástól mentes pragmatizmussal, ami ahhoz kellett, hogy valaki tényleg a jobb oldal élére álljon és győzelemre vigye. Mennyiben kerül egymással ellentmondásba, ha egyáltalán ellentmondásba kerül egymással pragmatizmus és morál? Hát ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és megköszönöm, hogy lassan az egész figyelősírásokat végig fogjuk olvasni, vagy elemezni, de, de igen, tehát ez ez, ez, mondjam, ez egy ez egy Folyamatosan aktuális kérdés, és ezzel, ezzel sokan foglalkoznak, és ezt a dilemmát az egész jobb oldalnak szerintem egyébként. Nem is annyira csak Magyarországon ez ma egy, egyfajta, hát nem szerintem dilemmája, de mindenképpen egy, egy a jobb oldal foglalkoztató és részben megosztó kérdés, hogy, hogy, hogy nekünk bizonyos erkölcsi útmutatásokhoz, irányokhoz olyan szinten kell ragaszkodnunk, hogy az már az öntökön szúrásig is elmegy, vagy pedig bizonyos esetekben, bizonyos területeken a, a pragmatizmust kell előtérbe helyezni, és, és bizony fölmenni arra a pályára, amely pályán a játék zajlik, tetszik nekünk, vagy nem tetszik, mert ugye biztos, hogy párbajra nem megyünk kardal. a, a moci csapatban nem nevezünk, nem rakunk féllábú játékosokat, mert egész egyszerűen győzni kell a pályán. És én deklaráltam, tehát ezt nem, nem, nem is titkolva, én az utóbbi iskolának vagyok a híve, hogy... hogy Másodperc -től az utóbbi iskolának vagy a híve, vagy az utóbbi, vagy az utóbbi iskolának lettél a híve? Jó, de, de, de, de, de ez nagyon jó kérdés. Lettem híve. Igen. Mió, hát, mióta? Hát ezt Eve is azt mondom, hogy ez egy organikus jön, nem tudnám megmondani azt a pillanatot. Itt aztán végképp nem tudnám, mint mondjuk a publikációt. De könnyű volt, én mondani. ezt értem, amit de azt kérdezem, hogy könnyű volt-e legyőzni magadban az előző énedet? Hát az ember legnagyobb feladata az életében önmagának a legyőzése, ez egy bölcsesség. bölcsességnek hangzik, de, vagy közhelynek, de egyébként ez igaz. Tehát az egész életünk, az egész a sors feladatunk. De egész, amikor ezt megteszed, akkor magunkán... mennyiben látod azt, hogy meglátod a jövőt, és nem pedig azt, hogy megtagadtad önmagad? Mert ez két különböző dolog. É, igen, én, én, én abszolút a jövőt meglátom a mondok, én, én nem, tehát, Nyilván mindenki szereti önazonosnak érezni magát, én azért elég sokat, hogy mondjuk, igyekszem önreflektálni ön, ön, ön sokszor. és nem érzem úgy, hogy, hogy megtalannám önmagam, mert egész egyszer, az ember. Tehát tényleg az ember nem egy statikus lény, ugye a, a véletes orrán is nem csak önmagát meghaladja, hanem általában hatnak rá különböző környezeti és egyéb tényezők, és, és változik. És ez szerintem ez egy egészséges dolog. És meglát bizonyos dolgokat. Eu, attól függetlenül azt gondolom, hogy, és nem csak azért, mert szeretném hinni, hogy, hogy nem tagadom meg önmagamat, de én abszolút azokat az elveket és értékeket képviselem, amiket korábban csak azt mondom, hogy az elveink képviselete, azt, hogyha nem nem át a gyakorlatba, akkor nem csak öntök szúrás, öngyilkosságban is, tehát képviseletjük az elveinket a tankok előtt gyönyörű szépen, hogyha azok a tankok átmentek rajtunk, akkor nem nagyon sokat érünk ezt, ezért az elveket. Maximum, Márti, nem járunk messze a, a Mától, hiszen most még 2017 augusztusa van, amikor ez megjelent, de rövidesen 2018. januárja és február lesz, de még ebből a cikkből azért két dolgot fontos lenne kiemelni. Az egyik ugye az, hogy a szomorú az, amikor a maguk az érintették hónaig merülve a Stockholm szidrómában, részben persze el nem módon húsz évnyi el nemismertség után végre elételt érezve azt hiszik, hogy a balda megváltoztott valóban belátott hogy hibát követett el, amikor korábban olyan ellenséges volt velük szemben. Másodszorban pedig ezzel összefüggésben és egyáltalán nem elszakadva egymástól arról írsz, hogy sajnos nincs valóban működő értelmiségi holdudvar a Fidesz közül, e, körül, épp most van kialakulóban egy új, de nem neokonzervatív szellemi kör a világban is itthon, amely nagyon is művel tájékozott, de mentes az értelmiség állandó gitrágó, szarhabosító kényszerétől, amely nevén nevezett dolgokat imá, immunis a PC fertőzésre, ugye a politi politikailag korrekt fertőzésre, és képes kellő távolságból könnyedhumorra is szemlélen a világot, ugyanakkor nagyon is komolyan elkötelezett. Uh, és ugye valójában szó, uh, szó nincs tehát arról, hogy a konzervatívok szemben állnának orbán Viktornal, vagy Donald Trumpal, hanem új fiatal konzervatívok vannak, akik sokkal keményebb ellenfelelő a 25 év uralkodó mostanság kértem több pofont is kapott liberális hegemóniának. Uh, tehát egyrésztről ugye megvan van vádolva a némi stockholm szidromával az előző jobboldali értelmiség majd szóba kerül az, hogy a mostani Fidesznek mennyiben van, vagy mennyiben nincs értelmiségódvara, illetve van egy utolsó szakasz, ami arról szól, hogy kellene, hogy legyen és kikből verbúválódhatna. Mi a kérdés? Jól látom, én -e azt, amit írsz. Mm, te még mindig kérdezel ebben, mert elmondtad, amit írtam, tehát ez jó. Édesapád is ebben a Stockholm-szidromában szenved. Ja, ezt... abszolút. Ennek mi a lényege? Ennek az a lényege, Hol kerülő csapdába? Ugye a... Egyébként az egész cikk pont erről szól, és ugye így a világ sosem fekete-fehér. Ezt azért ugye tudjuk, és ebben a cikkben, is én ezt elég részletesen kifejtem, hogy, a, hogy az ő, nem csak az ő most a többes számban, az ő sértettségüknek, vagy mellőzöttség érzetüknek, van némi igazság alapja. Tehát megért, teljesen érthető, megérthető, hogy, hogy olyan emberek, akik, akik valóban tettek le valamit az asztalra, valóban volt valami fajta Közülük voltak, akik tényleg tettek le, voltak, akik csak mondjuk olyan helyzetbe kerültek, hogy, hogy mondjuk a nevük, nevük és pozíciójuk volt, de valán kevésbé értékes. A termékenység ezt mindenki ítéljenek, hogy kinél ez, ez mennyire, melyik, ki mennyire, melyik. De mindenképpen hirtelen, vagy nem hirtelen, hanem egyre inkább úgy érzik, hogy, a, hogy az ő maguk az, az ő szellemi örököseiknek mondó mai jobb oldal, az nem foglalkozik velük, nem hallgat az ő véleményükre, nem, ö, nem, ö, nem nem kezeli őket, az őket megillető, vagy szerintük megillető. És mit tesznek, ami a stokar szidromával sodori őket? Hát és ezért ugye keresik a, keresik a helyüket, ma mégiscsak szeretnének a közéletben valamilyen módon részt venni, és a baloldalon megkapják most ezt a tiszteletet, abszolút nem hátsó szándékmentes, azért, azért emeli fel a baloldal és a baloldali bal sajtó a, a Piedesztára ezeket a, a úgymond régi konzervatívokat, mert, mert Orbán Viktor ellen tudja őket használni. Tehát ez egy, ez egy úgynevezett, ahogy Lenin hasznos hülyéknek nevezte a nyugaton azokat, akik azok, azok, az önszántukból terjesztették a kommunista eszméket, és hát sajnos ebben az egyébként az érzben érthetős értettségben nem veszik észre, hogy ezt Ugye ez az egyik fele, fog fogunk beszélni, a másik fele pedig, hogy épp most van kialakulóban egy új, de nem neokonzervatív szellemi kör a világban, és itthon is. Ez az itthoni világ, ezt te látod, vagy ennek te részese vagy? Abszolút. Kikből ver... van egy, igen? Itt, van egy, itt van egy ilyen mondjuk a kora 30-as éveit, eset, sőt, késő 20-as is vannak köztük, és onnan mondjuk fölfelé, aminek én nyilván a magam a 46 év évvel nagyon a, a túlsó végén vagyok, maximum mondjuk mentalitásban, vagy, vagy, vagy, vagy habitusban vagyok a fiatalabb generáció közé sorolható, de, de ezek, a, ezek a még nálam lényegesen fiatalabb sárszak, most aztán műveltek, tájékozottak, nagyon, nagyon komoly, nem csak, nem csak tárgyi tudásuk van politika történelem terén, hanem, hanem egy nagyon jó lényeglátó és összefüggéslátó képességük, és egyébként érzik a, a zeitgeist, tehát a mai világnak a, a lezonálását, és azt, hogy, azt, hogy, azt, hogy Valójában velük szemben ugyanolyan mércét kell alkalmazni, mint annak idején a 90-es években, vagy még korábban a baloldali, vagy jobboldali értelmiségnél, vagy valójában az ő igazi feladatuk most nem az, hogy értelmiségi szerepkörüknek megfeleljenek, hanem hogy betöltsék azt az űrt, amit egyébként a, korábbi, a korábban távozók, mint édesapát hagytak maguk mögött. Én ez is egy nagyon jó kérdés, és ez is egy, egy, egy, egy hosszas, hogy mondjam, ilyen hogy értelmiségi trágást lehetne erről folytatni, de most ezt jó értelemben mondom. Egyrészt az, az űrbetöltése az mindenképpen egy fontos feladat. De, de nem nehéz, tehát nem lehet ugyanakkal a mércével mérni senkit, mint 20 év, mert ez elkett 20 év, tehát teljes, teljesen más világot élünk, más, másfajta problémák jelentkeznek a világban. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindig aktuális válaszokat, működőképes válaszokat adjunk rá jó, jó, csak, nem ja, A baloldali értelmiség részéről, amilyen kritika megfogalmazódik, amiben most belemehetnék, de nem biztos, hogy érdemes, az alapvetően egyfajta tudáshiányt említ velük szemben. Én pedig azt érzékelem a te megnyilvánulástodból, hogy ezt a tudáshiányt végül is fel lehet róni nekik, hogy a, a, az, a homéroszból nem biztos, hogy le lehet őket vizsgáztatni, de most szüksége van a a Fidesznek egy olyan... Na de ezt mondom, hogy le lehet őket. Pontosan nincs tudás hiány. Tehát le lehet őket vizsgáztatni Homerozból, le lehet őket vizsgáztatni Kantból is, pedig egyáltalán nem vagyunk Kantnak nagy rajongói. Jö, de ami, ami a, ami a Ambróziáron az éneiszel kapcsolatos okfejtéstét illeti e, avval azért óvattal bánnék. azért, mert ott volt egy valaki, hogy egyfelől fekeverte az a az Iliászsal. Vagy valami ehhez hasonló, tehát azért... Az... De, jó, hát az ember ilyet csinál, nem azért, mert valószínűleg, hogyha leülne, és alaposan, akkor, akkor végig gondolná, de ugye ma már... Sokkal gyorsabban, sokkal gyorsabban. Csak maga a szöveg, de amúgy, hogyha valaki demokráciát akkor tanul, akkor kezdjen el részleteiben történelmet tanulni, és mondjuk olvassa végig az összes halott fehér mondjuk az énezisztől. Nem tudom, a harás egyik énész, vagy most megint pofont fogok kapni a tanáraintól, Velkovics Vilmos, hát lehet fekete is Ambróziáról. Tehát és, itt kezdődik valami, ami ami azért valahol a vicc kategóriájának a közelébe kerül, különös tekintet arra, hogyha a mércével mérő, mint amit az ember egyébként annak idején édesapáddal szemben állított. Én, de, nem de mondom, hogy nem, tehát most ki kiemelhetjük Ambróziáron, de bárkit is, ezek a srácok marhára olvasottak és marhára műveltek, lehet, hogy van egy, egy gyors tempó, ami, ami néha felvéd a, a, a mindennek az alaposabb állapot. Szem... Jó, de nem az a szempont, hogy... inkább amiről te beszélsz hogy be kell tölteni ezt az űrt, és most fontosabb egy szabad csapatként eljárni, semmit a műveltséggel billogni? A ja, Tudom, hogy ez a kettő, ez, ez a, ez a kettő kéz a kézben jár, és, és hála Istennek működik is. Tehát nem, nem, nem olyan emberek jönnek betölteni az ült, akik, akikből egyébként hiányzik, hiányznak az elszükséges kvalitások, de muszáj, sőt, sőt, sajnos pont ilyen helyzet volt a 90-es években, hogy, hogy ugye hiányzott a jobb oldali értelműség egész azért, mert a a kádárkorszak nem engednek jobb oldali értelmiséget létezni, legalább vagy legalább is csak én nagyon-nagyon underground módon, tehát azért alakult ki ez az egyébként, és a tépes közvélekedés, hogy az értelmiség az mindig baloldali, és ebből a betegségből, ebből a betegségből egyébként az értelmiség nagyon nehezen is bírt kigyógyulni, hogy az értelmiségnek mindig baloldalinak kell lennie, mert megfogta, hogy csak az volt, tehát az akkor egészséges az értelmiség, hogyha mindenféle gondolatok abban meg tudnak jelenni. Tehát most ugye én jobb úgy tűnhet, mint hogyha gyűlöldém a baloldat, szólítja erről, tehát a balolda rengeteg ö, hasznos, és, és, vagy megfontolandó, vagy értékes gondolatot hozni. Tehát szerintem ak akkor, akkor működik jól a közélet, a politika, hogyha a különböző ö, irányultságok, különböző élekedések Akár okay, well, tegy is a kárként keresztül megyünk egy valamilyen módon köcsönat. Pontos Végül is a kemény mag ennek elvileg, ennek a feltételnek eleget tesz. De a plusz-minuszban vagy a heti válaszban az, amikor te az édesapáddal, vagy nézőpont kérdése, hogy az édesapád veled vitatkozik, vagy beszélget. Annak nincs egy kicsit olyan jellege, vagy az teljesen félretehető, mint hogyha én egyébként rátok nyitnék a konyhában, és azt mondanám, hogy ó elnézést, nem tudtam, hogy itt vannak. Tehát, hogy van egy olyan érzés, és az embernek, hogy nekem konkrétan, tehát nem az embernek nekem. Hogy egy olyan dolognak leszek a fülés szemtanúja, ami egyszerre izgad, egyszerre csinál belőlem Valyőrt, és Valőrként elkezdem magam rosszul érezni, különös tekintettel arra, hogy apa és fiú úgy beszélgetnek egymással, de elsősorban a fiú az apjával, amely egy olyan közvetlen stílus tesz lehetővé, ahol úgy van letorkolva a korábbi eh, nagytekintélyű apja, mint aki egyébként demenciában szenved, és stockholm szindrómában, és azért itt lenne az ideje, hogy ne az internet szedje össze a gondolatait, és kétszer is gondolja meg azt, amit egyébként a fia nem feltétlenül fontol meg akkor, amikor a kemény meghívását elfogadja. Hú, ez most egy ilyen... Ez egy hosszú, kerjengős dörgedelem volt részéről felén. Még hogyha is most nyilván ezt egy kicsit barátilag és viccesen mondom én is, de... de nagyon gúlya vagyok akkor, amikor a, a újságírók vagy a sajtóképviselői e kicsit morálisan is ítéleteket fog, fogalmaznak meg egy-egy beszélgetés során. Azért figyelj, ugye nem, nem, nem, nem, nem jogotok, van. te beszélsz velem, én beszélgetek veled. nincsenek ti. Ehm, egyszer készet talán beszéltem rádióban, a szüleim nem tudom, hogy gyakran előfordult, te szerintem nem is azok se voltak jó ötletek, tehát amikor te arról beszélsz egy tévéműsorban édesapáddal és édesapádról, hogy mennyiben teszi jól az, hogy lebontja azt az emlékművet, amit egyébként ő saját maga vagy a kor állított róla akkor azért az emberben van némi zavar ennek a látványától, még akkor is egyébként, ha igazal van. Ja, persze, abszolút értem. Tehát az ember, Nyilván egy, egy néző és az, vagy hallgató, és legyen az akár újságíró a akár civil. Arról nem beszélve is akkor most le fogom vinni a hangsúlyt, máska. hogy én édesapádat korábban úgy ismertem meg, nem ismertem közelről, kétszer vagy háromszor készítettem bele interjút, de akkor, amikor külügyminiszter volt, akkor egy kifejezetten távolságtartó és a gondolatai jól megfontoló, és másokkal, azért nem azon a módon vitatkozó valaki volt, mint ahogy veled vitatkozik, aki a fia, és akitől olyan dörgedelmeket kell, hogy el meghallgasson, amilyen dörgedelemet itt nálam te biztos, hogy nem fogsz kapni, és ezt hallgatva az fura érzése támad. Azért mondom, hogy, hogy kinek milyen érzése támad egy beszélgetési bátlán, az, az egyetesen szubjektív dolog, és teljesen érthető az is. Hát, De kicsit olyan, mint, olyan mint hogyha lebontaná támad... az édesapád a szóbrát, te pedig felállnál arra a talapzatra. Hát egyrészt azért remélem, hogy túl fiatal vagyok, hogy bármi fajta Oké, okay, ez találjak. a szóképletes értelmében mondom. Másrészt, másrészt nyilván mi vállalunk bizonyos közéleti vitákat, amiknek a kimenetele, vagy a, a lefolyása, az nincs előre megírva, annak nincs egy forgatókönyve, tehát természetes, hogy, hogy ebben egy percet csak történik valami, ami az egyik az teljesen evidős volt egyébként az első pillanattól kezdve, hogy ti ennek kötélnek át. tehát egyik fél sem mondta ezek szerint azt a másiknak hogy figyelj, maradjon meg ez a konyhában, nem kell nekünk heti válaszba e HTV-be menni. Volt, volt ennek hogy mondjam, valami fajta dilemma lehetett, és nyilván nem, nem bármit nem vállalunk, tehát azért a, a mondjuk sem a league-ben sem a nem tudom, mik vannak ilyen hat magazin, meg ilyenek, ezekben nyilván nem szerepeltnénk semmilyen módon legalábbis önszántunkból, nem, hogyha mondjuk be, valamit írnak, akantunk mit csinálni. De a heti válasz az egy nagyon tudatos ö, döntés volt, mert, mert az egy olyan környezet volt, ahol nyilván egy értelmiségi termiségi lap, bár úgy én is most már ezt a szót használni, és egy, és egy nagyon jó színvonalas vita kerekedett belőle. És aztán hát ennek, ennek folyamányaként nyilván úgy tűnik, hogy úgy látszik, hogy hogy, hogy ami ö, vitáinkra van igény, van, van érdeklődés, az egyértelműen látszik. És az a helyzet, hogy apámnak is van egy küldetés tudata, hogy annára szeretné elmondani, amit, uh, amit gondol. És képen nekem is van egy ilyen. Most az, hogy ez a kettő, ez sok esetben nem ugyanaz. Az ad egy ilyen helyzetet, hogy ráadásul még egy viszonylag érdekes tévéműsor is kerekíthető belőle. Megjegyzem visszatérve az előző gondolatom, de hogy azért egyébként és azt meg is szoktuk állapítani, hogy, hogy a világ nagy kérdéseiben mi legalább 90%-ban egyetértünk, csak a gyakorlatban azt mondom, hogy, és megint sajnos ezt kell mondanom, hogy, hogy apám egy 20-30 évvel ezelőtti gondolatvilágban él, és nem érti a mai világot, hogy ugyanazokat a gondolatokat, ugyanazokat a törekvéseket, erveket ma hiába képviselnénk úgy, ahogy 30 évvel ezelőtt, hiába próbálnánk azt tenni, az teljesen sikertelen lenne. Ezért mondom azt, hogy felállsz erre a képzeletbeli talapzolat részen, amikor azt mondod, hogy kedvesen fafejűnek mond téged, ami annyit jelent, hogy apám az elvek ember, az elszerűség persze szép, de problémás is, ami ő jól képviselt 30 éve, én ugyanazt a gondolatiságot képviselem ma. Az elveket tőle kaptam, csak hogy az ő eszközeik mellett elment a világ, az ellenség megváltozott. Igen, hát őkben később kubbertáskorillálkozása hivatkozik nálam, tehát biztos, hogy ebbe bele-bele csúsznak olyan retorikai elemek, amelyek lehet, hogy szokatlanok, ahogy mondtad, a az az ebédből kívül. Ez, gondolom, Csak egy, ezzel, dolgot ne el. egy dolgot ne felejts el, hogy én neked sem mondhatnám, amelyekhez nem nagyon értesen, pedig nem is nagyon kíváncsi senki a véleményedre, nem azért, mert nem lehetne véleményed, de teljesen felesleges és ilyen belpolitikai csatározásban részt venni, olyan helyeken kompromittálod magadat, ami az emléktábla leverése, hát én szerintem a mondat közepéig nem, nem jutnék el, és lerakná a telefont. Hát, én meg a mondat végig, és ezt szerintem ezek, egy ezek, nagyon jó a... dolog, ez egyébként az apámat dicséri, hogy, hogy, hogy ő már... Hát Egyfelől igen, másfelől de... nem, de hat kérdezzem meg, ami ennél sokkal fontosabb, és nem szeretnék ablakot nyitni a ti családi életetekre, de arra kíváncsi vagyok, hogy ezért, ezek a beszélgetések én azt feltételezném, hogy előbb otthon zajlanak, és utána kerülnek a tévébe, mert egyébként fordítva nem lenne értelme. Tehát, hogy ezek a, ezek a beszélgetések otthon is zajlanak-e? Nap, minden nap? Alap, abszolút, alapvetően igen, persze. A természetesen nem próbáljuk le most ugyanazt a beszélgetést előre, de a témák, a, a, a vélekedések, akár néhány, néhány konkrét gondolat is azok természetesen. De még egyetlen esett összefordult a... olyasmi elő, és itt abba is hagyom ennek a, a taglalását, ahol utólag valaki úgy hozott ki belgából egy nyilat, hogy azt mondta, hogy fiam, apám, ez egy kicsit mélyebbre ment a keleti, Hát. Nyilván, de, és azért főleg a retorikai elemek szerén vannak ilyenek. Nehéz azt megmondani, hogy az ember... Az, mondani, az, mondani, a, a az ér... ember a közélet, tehát az ember egy publikus szereplő, és most ez egy sajátos helyzet, hogy egyébként egy apa fia viszony is van köztünk, ami, honda teszem, hogy azért, mondom, 90 ban egyetértünk, meg, meg, meg sízünk együtt, tehát meg gondolja senki azt, hogy mi valami fajta megvesekedett ellenségé lennénk egymásnak. De hogyha az ember közszereplő, akkor azért ez benne van a pakliban, hogy időnként, tehát, tehát, tehát, tehát, ahogy ugye a törvény is előjön, a közszereplőnek többet kell tűrnie. Menneked igazad van nem biztos, hogy a fiától, hiszen egyébként ez lehetne egy olyan összeférhetetlenség, amit egyes Tóth Krista vagy a szerkesztő nem ismer, hiszen egy olyan szituáció jön létre, amilyen szituációból azért 12 nem egy tucat. De ti hát, ezt nem összeférhetetlenségként élitek meglátható mód. Hát pont ez adja az egésznek a, az eladhatóságát is tulajdonképpen. Jó, csak tisztel olyan, mint hogy a benetlévő lévő szó jó értelmében lett exfizionizmus, átterjedne édesapádra, aki azt mondja, hogy hát, ha a fia belemegyő belemegy, ő is mond nemet. Azért apát nem ilyen Majd... volt húsz év. tehát lehetséges, hogy apát apád bizonyos szempontból, édesapát kiment a divatból, de bizonyos szempontból meg teljesen belejött, mert az a tény, hogy, a hogy elfogadja ezt a szituációt, ez tőle korábban tökéletesen idegen volt, ha csak én nem teljesen rosszul ítéltem meg annak idején. Ö, igen, ez egy érdekesen, hogy mondasz. tehát le, lehet, hogy ilyen szempontból... Ö, jobban tud alkalmazkodni, mint, mint gondolnám, de leginkább azért, mert, mert egész egyszerűen minden áron tudom, el akarja. Okay, de tudom, hogy neked édesanyád él, és itt befejezem a sort. édesanyád egyik sem mondta az, hogy ezt hagyjátok abba? De, ugyanakkor, ő nagyon, anyám egyébként zseniálisan, ő egy ő egy tökéletes belga. És, és egy darabig szerintem gondolta is, hogy valami fajta ilyen, ilyen moderáló szerepe lehet, és, és egyébként ő, ő volt az, aki a, a heti válasznál is mondta nagyon helyesen, hogy, hogy ez egy bevállalható dolog, és, és pont azért mert, mert a heti válaszban, mert úgy abban a közökben, hogy az előbb mondtam. Tehát ő ezeket nagyon-nagyon józanul és reálisan látja. És egyébként nagyon-nagyon sokszor ő az, aki... Jobb, amikor apám megkérdezi tőle, hogy valamit mondjon, egy csináljon, -e, és ha hallgat rá, akkor az, az mindig szerencsés. Az, hogy mennyire szuglesztív vagy arra, nem csak az édesapád példája a válasz, aki elvállalja ezeket a szerepléseket, de aki látta tegnap a Dezső András által létrehozott videót, ami persze nem Dezső András hiszen egyszerre fekvőtámasztózni és azt fölvenni nem lehet. Én minden esetre teljesen elképedten néztem azt, eh, ahogy te eh, kapcsiból azt mondod valakinek, aki megszólít téged, és aki számodat nem ismeretlen, hogy szeretne tőled valamit kérdezni, amire te azt mondod, mint valami népeségben, hogy hát ahhoz, hogy a te lányodat előleskedés. Nyerni, az különböző próbatételeket kell kiállni, de te nem egy leányzó kezét árulod, hanem saját magadhoz engedsz közel valakit, ha egyébként lenyom téged fekvő Ez nem jön össze Dezső Andrásnak, de magában az a tény, hogy Dezső András engem ebbe belement, ez számodra őt szimpatikusát, tette, ugyanakkor azt kell, hogy neked mondjam, hogy az én foglalkozásommal, hogy egyáltalán nekem van foglalkozásom, az nem fér össze, hogy valaki próbatételt állítson elém a tekintetben, hogy kérdezhessek, mert vagy kérdezhetek tőle, és akkor válaszol vagy nem válaszol, ha nem akar, de az, hogy különböző kvízkérdésekre, vagy egyéb kérdésekre, vagy egyéb dolgokban megfelelésre kényszerítsen, az egyébként egy társasjátéknak jó, de egy olyan szituációban, mint ami tegnap volt az Indexen, szerintem a tévedés kockázatával a Dezső magából is az Indexből csinált hülyét, és ebben neked elévülhetetlen érdemed van, akkor is, hogyha te egyébként egy faszacsávót láttál utólag a Dezsőben, aki megpróbálta, de nem sikerült neki. Hát... Azt tudom erre mondani, János, hogy egy picit lazíts, ígyá egy sört, és, és enged el magad. Mi csak 9 óra de van de... Nem Hogy? Hát figyelj, egyrészt még csak 9 Igen, óra korán van. korán van még a sörhöz. Este. Másfél meg értem, amit mondasz, de ugyanakkor te sem mondhatod azt, hogy nem érted annak a logikáját. Tehát azért te tegnap hülyét csináltál a Dezsőből azzal együtt, hogy a Dezső ezt nem érte meg, hiszen ha megérte volna, akkor nem tette volna be az indexbe. Illetve az index magából, miután az indexnek berakta. Igen, ez lehet egy ilyen értelmezése is a dolognak, és hogy mondjam, még azt is mondhatnánk, hogy a hiúságomat simogatja ez a megközelítés, ha így van. De én valóban nagyon őszintén, és utána oda is ment, amikor már de ott is gratuláltam neki a kamerában is, de utána különöltem még az András, hogy nagyot nőtt a szememben hogy ezt ő bevállaltam el. És azt gondolom, hogy ez, ez, ez így, ahogy van, ez így volt jó. jó csak lehet, így, hogy, így lesz kerek az ez egész. A dolog volt. Igen, csak így lesz kerek az egész, hiszen amit a figyelőben írtál, ott valójában... Uh, ugye arról volt szó, hogy kell egy új értelmiség a Fidesz köré, és egyben ebben az új értelmiséggel érzékeltetni kell a balliberális értelmiség felé is az, hogy mi itt vagyunk. Na most ez tegnap annyira jól sikerült, hogy szinte megszüntett. Teh tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy túl jól sikerült, bár olyan nincs, hogy túl jól sikerült. Törölve. Ez neked tegnap sikerült. Úgyhogy akár gratulálhatnék is, amihez persze kellett a Dezső. Én ezt értem. Tegnap Tudod, mit Édesapádat stockholm szindrómával vádolod. Én pedig azt mondom, hogy te pedig altruista vagy a szónak abban az értelmében, hogy tegnap te fizikailag és morálisan is hülyét csináltál a Dezsőből, de miután nem akartál hülyét csinálni belőle, a végén gratuláltál neki, de ez a gratuláció a szó fizikai értelmében nem tud őszinte lenni, hiszen ahhoz azt az előző eseményt meg kellett volna szüntetni. És most mondhatod, hogy igyak meg egy konyakot, de ez akkor is így gondolom. Igen, igen, ezt kéne. De egyébként tökre értem, amit mondasz, abszolút, de ezért mondom a konyakot, hogy, hogy, hogy nem kellett ennyire ö, kielemezni, vagy ennyire komolyan. Mind a mellett, hogy van útsága az elemzésednek, de szerintem ez egy, ez egy nagyon kellemes vasár. Csak vigyáznod kell arra, hogy, hogy ne nyerje túl magad. Se édesapáddal, se a baloldali értelmiséggel szemben. Nagyon-nagyon köszönöm ezt a tanácsot, és ezt most egy, egyébként cinizmus nélkül mondom, hogy ebben valóban igazad van, hogy nagyon és ez a, ez, a, ez a politikában közel, de mindig egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az embernek van egy, van egy jó sikeres, nehogy túlnyerje magát, pár hogy ne, ne szálljon a fejébe. Úgyhogy igyekszem megfontolni. De nem csak a azt, az, hogy dologot. ne a fejébe, hanem hogy óhatatlanul ne vigyen be olyan ütést, amivel ugyan nyer, de a másiknak olyan fizikai sérülést okoz, amit a másik ugyan jó arccal tűr, de közben mégis maradandó sérülést okoz. És az épületet a Dezső, szentem, és, és az édesapád is. Én szerintem a derzső ebben nem szembe és nagyon felületes. Jó, és sem pedig ő... a apádnak nem vagyok az ügyvédje, szóval és ja, az egyik se kér fel erre. Azon, tehát a, a, a derzsővel -e kapcsolatban ezt, ezt viszonylag felületes ismerettségünk alapján az, azért merem állni. Ő egy ilyen, ő mindig is egy ilyen figura volt, aki nagyon sok mindent bevállalt. A az indexeseknél ez, ez, hogy mondjam, ez, ez nagyon benne van a pakliban, hogy ők bevállalnak sok mindent, általában szeretnek ők ütni és olyan helyzet, ők, ők a, hogy mondjam, ők gúnyolódni, és ők, ők magaslóban ülni. Most lehet, hogy ez nem sikerült neki, de azt gondolom, hogy, hogy az egész jelenet, meg a, a jelenség, a, a kontextus, meg az, hogy ők milyen videókat csinálnak, amúgyis ebben szóval olyan erős a poén faktor benne, hogy én nem hiszem, hogy ő ettől szalul magát, és nem is szeretném, hogy ettől szalul magát, megjegyzem mellékesen, hogy egyébként az, a, a, az indexes, most majdnem a firkás szót használtam, de nevezik újságíróknak, nem nagyon rajongók értük, de Dezső András mindig is egyetemben egy sokkal felkészültebb, értelmesebb, és egyébként valóban jó pofább palinak találtam, mint a, mint a több ilyen erőködő. Én, én ezt értem, sőt, hogyha punkulis, nem vagyok indiszkrét, akkor a Dezső azt írja, hogy egyáltalán nem volt Sértő Zsolt, ez egy poén volt. Um, akkor Hol ennek így? a poénnak a megítélése a ti szemetekben és az én szememben más volt, ti ketten vagytok, úgyhogy ti eleve nyertetek velem szemben, beleértve, hogy ugye most nyugodtan mondhatnám azt, hogy hát én mennyire kiváltságos helyzetben vagyok, hiszen nekem nem kellett fekvőtámaszokat csinálnom ahhoz, hogy veled beszélgessek, de én viszont cserében nem caplisztattalak téged hogy még egyszer. Azt mondom, Köszönöm. hogy én ugye azt is mondhatnám, hogy kiváltságos helyzetbe kerültem, hiszen nekem nem kellett semmi ja, igen, próbát így, jaj, tennem. Hiszem, cserébe, nézzen, viszont, mikor... cserébe viszont én se csaplistattalak téged a szónak abban az értelmében, hogy valamiféle, nem tudom, próbatétel legyen ez a beszélgetés. Ennyi. Köszönöm. Köszönöm. Szia. Yes, Tragikus elhunyt, Jó Tamás, ten a váratlan hirtelenséggel elhunyt jó Tamás a Fővárosi Nagycirkusz 32 esztendősporoldmester. Tamás előadás közben összeesett a mentők 40 percen keresztül küzdöttek az életéért hiába. Tamás pontos, megbízható, jó humorú, mindig széles mosolyjal érkező, bármikor vagány csipkelődésre vehető munkatársunk és barátunk volt. Tragikus halála mindenkit mélyen megrázott. Nem térünk magunkhoz, szirkuszi családunkból egy őszintén szeretett családtak távozott. Tamás, legyen neked könnyű odát, és néha mosolyog vissza a porondra. Jó, Tamás, a fővárosi nagycirkus saját halottjának tekinti temetéséről később gondoskodunk. Nyugod, békében, Tamás. Amikor megkérdeztem Fekete Pétertől, hogy. Akar-e valamiféle búcsú beszédet, vagy ki tudja milyen beszédet mondani, abban alapvetően egy dolog játszott közre, mégpedig a korábbi beszélgetéseink, amelyben, amelyben nem elsősorban cirkuszigazgatóként nyilvánult meg, vagy aként is, de a cirkuszvilágát is megidézte, megidézte benne azt, hogy egy bizonyos életkor után új foglalkozás, vagy valamiféle hasznosulást kell találni, mert a cirkuszi szakma olyan, mint a táncosok, aki az ember nem táncolhat élete végéig, ahogy egy ügyvéd egyébként, ha az 90 éves korában is lehet ügyvéd. Szóba került az, hogy a képzés szóba került az, hogy hogyan lehet a cirkuszi dolgozók munkáját egy életpálya modellbe foglalni, és az, hogy itt most ő igen mondott, abban önök ne az exhibicionizmusát lássák tetten érve, hanem az, hogy ez az előző beszélgetés folytatódik egy nagyon szomorú apropó okán. Én nem hiszem, hogy nagyon megszólítanálak téged menet közben különböző kérdésekkel, Annyit mondja el, amennyit te szükségesnek tartasz, különös tekintettel arra, hogy a nagy nyilvánosságban vagyunk jelen, 5-10 ezer ember hallgat bennünket ennek az összes előnyével és hátrányával. Figyelek. Nem lesz ez egy könnyű beszélgetés, János, egyrészt mert neheze jutunk még mindig szóhoz, másrészt meg nyilván egész éjjel azon gondolkodtam, hogy egy fiatal munkatárs, egy fiatal művész halála, lehet-e beszédtéma. téma, lehet-e egyáltalán bármiféle közérdeklődésre tarthat egy számot. Szabad-e nekünk erről beszélni? É, nyilván miközben feküdtem az ágyamban álmatlanul, azon gondolkodtam, hogy én mit szólnék, hogyha én halnék meg a porondon, vagy a poron mögött, és másnap az én főnökömet kérdeznék, akkor örülnék-e, hogyha őről erről beszélne? És, és arra jutottam, hogy a haláláról nem. Hogyha az én halálomról beszélne az én főnököm, annak nem örülnék. Ha, ha arról, hogy hogy éltem, ha arról, hogy mit tettem, azt az lehet, hogy, hogy, hogy elbírnám fogadni. Tehát, tehát akkor, amikor a Tomiról most beszélgetünk, akkor, akkor talán inkább arról kéne beszélni, hogy egy 32 éves csillogó szemű a munkáját hihetetlen alapossággal végzős rát, öh, hogy élt és hogy mit hagyott maga mögött örökre. Kiaborod, mester! A poronmester az a csoportvezető, aki annak a tíz uniformisba öltözött munkásnak, poronlegénynek a munkáját irányítja, akik átszervezik az egyes műsorszámok között a és beviszik a rekviziteket, kiviszik az előző műsorszám rekviziteit, akik beakasztják a drótot, akinek a munkájától függ az artistának az élete, hiszen ő akasztja be, hogy a megfelelő feszességgel legyen a drót, ő teszi megfelelően vízszintesre azt az asztalt, amire aztán föl kell mászni az artistának. Kiből lesz parodmester? Hát, artistából. Most mi megpróbáltuk azt, hogy, hogy indítunk egy ilyen képzést az artista képzőiskolában, és Tamást pont arra kértem, hogy, hogy legyen ennek a gyakorlati oktatója, mutassa meg a leendő fiataloknak, hogy hogy kell ezt szívvel, lélekkel csinálni, és Tamásnak ebben nem volt még gyakorlata, de akarta, és elindult ezen az úton, hogy hogy, hogy lehet koreografáltan irányítani tíz embert, és hogy lehet úgy kitölteni a műsorszámok közötti átszerelési időt, hogy annak egy, egy vizuális, egy látmányeketje is legyen. Ami azt jelenti, hogy ő valamiért abba hagyta az artistaságot? Ő világ életében a cirkusz környékén élt, beutazta a félvilágot. A tegnapi nap folyamán, amikor felrakták a kollégák a Facebookra ezt a hírt, akkor több ezer hír érkezett a világ különböző sarkából. Tényleg elmondható, hogy, hogy mindenki szerette ezt a sászot. Ő ismerte a cirkusznak minden csinyelt, bínyák, fantasztikus kolléga volt. Ugye az, hogy a cirkusz veszélyes üzem, azt mindenki tudja. Ő nem ennek a veszélyes üzemnek a konkrét veszélyessége okán halt meg, de mégis az emberben ott van az, hogy a cirkusz veszélyes üzem. Hát megállt a szívem. Bármelyikünkkel előfordulhat, bármelyikünkkel megtörténhet, bármelyik nyilván az 60 évre végig gondoljuk, hogy, hogy mennyire hajtsunk, hogy mennyire éljük túl a, a, a gyertyánkat, vagy mennyire égesünk. lehet egy egy poradmester túlhajszolt. Hát persze, hát persze, hát nagyon komolyan veszi a feladatát, nyomja az öt előadást egy hétvégén, hihetetlen figyel, fegyelemmel figyel oda, hogy minden jó legyen, hogy, hogy az összes zót jó legyen beakasztva. Az ő felelősség. Az ő felelősséget, persze. Minden jogilag vagy, vagy papíron, vagy nem papíron? Nem jogilag, hát nem, nem jogilag. Hát itt, itt a papíron az artistának a felelőssége. Elvileg az artistának minden egyes kötés, minden egyes szerelés ellenőriznie kellene minden egyes fellépése előtt. Nyilván nem tudja megtenni. Tehát itt van egy olyan kollegaritás és olyan egymásra figyelés, amelyik életről halálról szól. Mint hogy a cirkusz egyfolytában életről halálról szól. Igen, ezt szoktuk mondani, hogy akkor, amikor, amikor manapság a videójátékokban naponta ötször hallhatunk meg, és ötször fölkelhetünk, addig a cirkuszban ez nem így van. A cirkuszban csak egyszer lehet meghalni. Rossz a kérdés, nem tudom jobban föltenni. Van valamiféle mérés az ügyben, hogy a, a cirkuszosoknak mennyi az átlagéletkor, és az hogyan viszonyul egyébként a nem cirkuszosok átlagéletkorához legyen az férfi, nő vagy férfi? Nincsen ilyen mérésem, és nem hiszem, hogy, hogy alacsonyabb lenne az átlag életkor. Ezt nem gondolom. Inkább a figyelemnek, az odafigyelésnek, a, a, a rendezettségnek, az életünknek, az eltervezettségének kell sokkal komolyabbnak lenni. Igen. Tehát a, a veszélyt azt az odafigyeléssel kompenzálják a cikuszban élő emberek. Nyilvánvaló, hogy a kérdés jótamás halála kapcsán születik, de nem jótamásról szól. Milyen orvosi ellenőrzésen esnek át cirkuszosok, akár önként, akár kötelezően, abból adódóan, hogy milyen foglalkozást üznek, vagy ilyen nincs? Nagyon komolyan veszük a jó szabályok előírják, hát nyilván van egy nagyon komoly üzemorvosi rendszeres vizsgálati rendszer. A cirkuszban ott van egy orvos folyamatosan minden előadáson, most a Tamás esetében is egy percen belül ott volt mellette egy orvos. És hát az artisták, a ciklusban élők, azok nagyon odafigyelnek a testükre, hiszen, hiszen a testükben élnek. De hát az ő orvosi felügyeletük azért az, az nagyon rendszeres is nagyon komoly. akkor ezt személyében mondani valamit róla? Egy olyan emberről van szó, akinek a halál engem megrendített, de akit nem ismertem. Pótolhatatlanul tűnik az ő személye, de hiszem, hogy elindított egy utat ennek a poronmesteri szakmának a... a az életében, amelyik egy megfiatalodó, egy a, a porondon, a manésban koreografáltan működni tudó, empatikus, az artista szakmának minden csinyát-dinyát ismerő fantasztikus mesterségről szól, és ezt a mesterséget mi oktatni fogjuk Tamásnak a példáján tanulva, az ő munkáját elemezve jó példa lesz ő az utópornak. Örülök, hogy halottalak, őszintén sajnálom az apróbót, és természetesen őszinte részvétem a családnak és a szélesebb ember környezetnek, a magyar cirkuszt. Köszönöm, hogy együtt éreztek velem. Köszönöm szépen, Szerűsz. A fekete Pétert halottak. Ennyi fért a mai műsorba. Féletett volna több is. Ahhoz egy kicsit aktívabbnak kellett volna lenni az első fél órában Most 9 óra 20 perckor A másik óra szerint 9 óra 25 perckor Már nem ajánlok telefonálási lehetőséget A mai műsor elkészítésében Ugyanúgy Pogány Ádám volt segítségemben, Mint az elmúlt időben Ez egy kísérleti műsor volt Ha nem volt utolsó Akkor holnap ismét találkozunk Még 35 A 36-at letudtam Fél nyolctól Elsimor László, fél kilenctól Duraneli, Péter kilenctól Hajós András. Ha valaki jelentkezne a két csaposok zugló tévé felvételére, úgy döröpontfialajanos koka gmail.com, szerdán 7 és 8 óra között, és tüntesse föl, ha küld a telefonszámát mához egy hétre, 26-án. Amennyiben önök és én is életben leszünk, úgy találkozhatunk az Aquarium Klub volt lokájában, ahol ott lesz Bakács és Filipov, önök meg én, a belépés díjtalan. Viszont halásra!